ברוכים הבאים לספיירס ישראל, אני, רפי בן דוד, איתי בועז גולדשמיט ומהורלבאז, אהלן, שניכם, ותכף נקבל את האורח השלישי שלנו. אורח כבוד. כן, הגיע ישר מהחדר לידה, להקליט את הפודקאסט איתנו, יואב מאייר, מזל טוב. תודה, תודה רבה. אז תודה שהקדשת את הזמן, אני מקווה שהתינוק בסדר וישן, כדי שלא נשמע פתאום בכי וזה לא יהיה רק אנחנו עוד שחקן פצוע. זה מה שהבאתם עוד אוהד טוטנאם לעולם. בסוף אנחנו צריכים... צריכים לחזק את המאמץ הדמוגרפי של אוהדי טוטנאם בעולם הזה. כן, ואם אתה בא הולך לכפר סבא, פשוט יהיו רוב, אפילו שאמרת לאשתי שלא נרבה נחת, אז אתה יודע. אתה יודע, מה, היא העלתה את זה באיזה יום של משחק, לא? כן. צריך אמה קצת עד כה מה עד כה הוא דווקא במאה אחוז ניצחונות לא. שהוא לא בבית חולים. אוהד הצלחות אתה אומר. כשהוא לא בבית חולים. במשחקים שהוא ראה יש לו מאה הוא לא נרדם באמצע? נרדם בהתחלה. אתה נרדמת? לא. כל הכבוד. טוב אז מזל טוב מכל חברי הפאנל ואני בטוח שהמאזינים יצטרפו גם כן, אם הם היו יכולים להצטרף. אז בוא נמשיך איתך גם היה לך יום הולדת עם איזה שום דבר מזמן נכון יואב? יום לפני הלידה. עם מישהו שעזב עכשיו. כן. כל כן. הפרק הזה סביבך נראה לי נקרא לפרק הזה היה קשה היה מייר. קשה להיפרד כן אז בוא, נדבר, בוא נתחיל יש לנו פרק עמוס אני לא יודע כמה זמן ניקח הפרק הזה. יש לנו אה, על המשחק ביום ראשון. נכון זה היה ביום ראשון כן יום ראשון כל המשחקים האלה כבר. אולי נדבר גם קצת על יום חמישי נגד ברייטון אה, סיכום חצי עונה והשאלות שקיבלנו מכם אז כאילו זה פרק עמוס בוא נגיד שמקווה שאתם אה, נמצאים בפקקים הרבה השבוע. <laughs> האמת הייתי בטוח שהיום בגלל הנוביגוד וכל אלה לא היה פקקים, אבל היו, היו רגילים, זה, זה מבאס. אז בואו לפני שמתחילים עם כל הדברים שאמרתי, אוגו לוריס, הקפטן לשעבר, 11 שנים במועדון, עוזב, עזב, ללוס אנג'לס, זה LFC או גלקסי? אני לא כל כך הייתי סגור על לא, לא, לא גלקסי. אוקיי. אז עוזב לשם, ובואו נזכר קצת באוגל אוריס. יואב, נתחיל איתך שקטע חולק איתו יום הולדת. <אח> באמת, אחת, כנראה השוער, בואו נגיד, הכי גדול בדורנו, נגיד, זה ככה, זה בטוח. כרגע. לא כזה קשה. ו... <laughs> וכנראה <laughs> גם הכי גדול מאיזה שנות הלא יודע מה, 60-70, דברים שאנחנו לא, לא יודעים להגיד. מישהו שעשה באמת הכל, היה קפטן שנים, היה מנהיג שגם גם, גם אתמול הפתיע אותי לשמוע את אנג' ואת ויקריו מדברים עליו ומפרגנים לו על החצי שנה שכביכול אף אחד חיצונית לא ראה אותו. אבל כנראה שבתוך המועדון הוא גם תמך בוויקריו, גם אנש אה, דיבר איתו והשרה את המנהיגות שלו או השקטה שלו גם כשכביכול הוא לא, הוא בכלל לא ב... היה בסגל רשומית אבל אה, לא ישב על הספסל, לא, לא עשה כלום, כאילו פשוט היה במתחם אימונים והשרה את המנהיגות שלו וזה באמת אה, מישהו שבוא נגיד כנראה היה צריך לעזוב גם לטובתו וגם לטובתנו כמה, לפני כמה שנים ולמצוא לו מחליף ראוי אבל uh, לפחות זה הביא לנו את ויקריו אז uh, לא יודע איפה, <laughs> איפה לשים את זה ברווחים והפסדים הזה? ואני מניח שהוא עוד uh, לא יודע אם יחזור למועדון אבל תמיד יהיה כמו שוונדרווארט וכאלה אנשים שגם מרחוק תמיד תומכים בקבוצה ו... חבל שלא הבאנו להרים איזה תואר, חוץ מגביע האודי. היה עוד גביע, לא? הרים את גביע האודי, לא איתנו, אבל... לא, לא, אני מדבר בטוטנאום, כן. כשגריר הוא הרים. טוב, קלאב לג'נד, אין פה צל של ספק, כאילו באמת מהגדולים שלבשו את החולצה. בועז, אתה זוכר את התקופה שהוא הגיע? כאילו זה היה הפתעה, הוא היה אחד השמות המבטיחים. מבחינת כן. שוערים ודווקא אלינו הגיע לא בתקופה הכי מדהימה אמנם היה את בייל ולדעתי זה היה פנזיים בואש. ו... ו... כן, ת... שוערים זה קצת שונה אני חושב כי בסוף או שאתה שוער ראשון ואתה צחק או שאתה או שלא ואז אתה... אתה לא יכול לדעת מה יקרה איתך אז הרבה פעמים שוערים יעדיפו ללכת למקום שמובטח להם האפודה אה, הראשונה מה שנקרא. אגב, זה מצחיק אני... שאתה אומר את זה, כי הוא הגיע ביום האחרון של החלון העברות, אני חושב, והמשחק הראשון שלו היה בשישי, בשביעי באוקטובר. באותה כי... טוב, אבל... הוא פשוט דה... היה דה... לססל, פרידל. אה, פרידל. פרידל היה, <laughs> היה... בנ... היה זוועה באותה תקופה גם. כאילו היה ממש הוא בסוף גם... שלו. כן, ו... כן הוא היה בסוף של הסוף, וגם פרידל זה היה כזה סוג של מינוי זמני, אחרי... אוראליו גומס, כן, אני חושב. אז כן, שוערים כאילו ילכו לאיפה שהם מרגישים שיש להם כמה שנים טובות להיות השוער הראשון. על פני, נגיד, להיות שוער שני בקבוצה כמו, לא יודע, של טופ פור, שלא היינו אז בזמנו, אבל שוער שני ואתה לא צחק. בכל אופן, אני אגיד משהו טוב ומשהו רע לעוגו. אנחנו צריכים להיות אופטימיים, אז uh, תזכור את זה. לא, אני אגיד, כאילו, מה זה רע? כאילו, אמרת קלאב לג'נד ללא ספק, ואני לא יודע אם, כאילו, אתה יודע, אולי, אולי בחיי, בתור אוהד טוטנאם, שזה לא הרבה שנים, אולי אפשר להכניס אותו כקלאב לג'נד, אבל האם הוא באמת קלאב לג'נד? לא יודע, שוער שכל כך הרבה שנים איתך, אתה יכול להגיד שהוא לא, אם הוא לא קלאב לג'נט, אז מה בטוטנרם זה קלאב לג'נט? בדורנו אני לא... יודע אם יש קלאב לג'נטים. ארי קיין הוא קלאב לג'נט. כי הוא מחזיק בשיא השערים. גם נוריס נדמה לי מחזיק בשיא ההופעות ושיא הקפטנויות. כן. לא יודע, אני כאילו, אני לא מרגיש שהוא רשם משהו על שמו בתקופה הזאת בצורה יוצאת דופן, זה הדבר הרע שאני אהיה, הדבר הטוב שאני יכול להגיד עליו, שקשה להגיד את זה על שוער אחר בכלל איפשהו, זה שכאילו כשאתה, כשאתה שורקים נגדך פנדל, אתה אוטומטית כאילו, זהו, זה גול, זה שווה גול. וראינו את זה שבוע שעבר בברייטון, שקיבלנו שניים כאלה, שכאילו, אתה שורקים נגדך פנדל, זה גול, ודאי. עם מוגו זה היה אחרת. עם מוגו שרקו נגדך פנדל, היית מתבאז, היית מרגיש שאתה עומד לחטוף, אבל היה שם איזשהו מנה מכובדת של תקווה, שלא בטוח. כאילו, אולי זה ייעצר, והוא הביא כמה עצירות סופר סופר במיוחד קריטיות. אם זה נגד סיטי. כן, סופר קריטיות בקלאץ' או במאני טיים. אה, וזה גדולה של שוער, להיות שוער שעוצר פנדלים. בכל השער אה, הוא היה מדהים, במשחק רגל הוא <laughs> לא היה מדהים, אבל אה, לכל שוער יש יתרונות וחסרונות. ו... אז אני רוצה לקחת את מה שאמרת עם העצירות, עם הפנדלים. אה, מאור, הרגע הזכור שלך מפוגו. האמת שהרגע הזכור שלי מהוגו זה... יש כמה רגעים, אחד טראגי מאוד. עשיתי. אה, לא, שבירת המרפק. אה, כן, אוקיי, לגמרי. אה, אבל רגע טוב, מה, אנחנו מנסים להיות אופטימיים. זהו, <laughs> זה, זה אולי הסיפור שלו, אתה יודע, שהרגעים החזקים שלו זה רגעים ש... שהם לא, כאילו, יש את הרגעים הטובים, יש את סיטי, יש, ברור, סיטי פעמיים. ארסנל. בלופות, בליגה. ארסנל בוומבלי, עצירת פנדלו במיאנג. כן, כן. העצירה המטורפת נגד לברקוזן, שעד זהו, אבל שים לב, לברקוזן, זה מה שבאתי להגיד, לברקוזן, זה משחק שהפסדנו, או תיקו, או כזה. לדעתי תיקו בחוץ, כן. טוב, זה היה קמפיין גרוע. וזה קמפיין אני חושב שזה גם מה שמאפיין אותו, אתה תמיד ידעת שכאילו הוא ברמה כל כך גבוהה והקבוצה לא. <אד> עד שהיוצרות התהפכו, שהקבוצה הייתה ברמה כל כך גבוהה והוא כבר לא היה. בדיוק. <אד> וזה כאילו קצת, זה קצת הסיפור שלנו בקטן. <אד> תמיד חסר איזה משהו, ככה זה הרגיש איתו. לא סתם יש לו... טוב, הוא אצלנו, רק את הגביע אה, העולם עם, אה, עם צרפת. אה, טוב. זהו. טוב, אז... אהבתי אה... אותו מאוד, מאוד, מאוד. כן, אני חושב שזה, כאילו, את בועז, אתה עוד איכשהו חושב אולי שהוא לא, אבל כאילו, אני, הוא אחד השוערים, הוא בטוח השוער הכי טוב שראינו בימי חיינו בטוטלם, עד ויקריו. לא, אני לא אומר שלא, אני סתם רציתי להקשות, כאילו, אתה יודע, תמיד אני פה בשביל להתחכם בסוף. ביג'י. רגע, כן, תכף נגיע לביג'. אז, כאילו, באמת, שוער ענק, אני זכיתי לראות את המשחק הראשון שלו נגד אסטון וילה, כמו שאמרתי, ב באוקטובר. תאריך... אז היה תאריך בסדר. וכאילו, אני זוכר איך הוא הגיע, וכולנו היו בשוק ששוער ברמה טופ עולמי, פוטנציאליות טופ עולמי, וורד קלאס, מגיע לטוטנאם, ש... עם וילה שבואש, עם סטיבן קוקלר הבלם, והדה ביור שמצדיע ל... או שזה היה לפני שהוא מצדיע, אני לא זוכר אם הוא הצדיע באותה תקופה או לא. אז כאילו, זה היה באמת הגעה מאוד מדהימה, היה כאילו שירת המועדון מטורפת. כן, גם כמו שאבו אז אמר, יש דברים פחות טובים. רצינו לפתוח את הפרק הזה עם פתיחת בקבוקי עין, בסוף ויתרנו על זה. נשאר עם הבירות שלנו. אבל הרגעים מדהימים, כאילו הצירות, סיטי, גם לסטר לדעתי הוא הציר, עשה כמה הצלות שם, בכלל היה לו שוט סטופינג מטורף. אז תודה לך, רוגו, ונקווה ש... כאילו, היינו שמחים, נראה לי, שהוא יחזור כ... מאמן שוערים באיזשהו שלב בקריירה שלו. ובואו נעבור הלאה. אז אשתו של בן תנקור פרסמה ביום, מתי זה היום שבת, מאור? L-30 כן. is back today. אז היום, L-30, מה זה L-30? לא L-30. זה L-טרנטה. סליחה, אני לא... <laughs> אז עכשיו זה אלבג'ה חוזר. אז בועז חזר אצלנו, כמו ששמתם לב, בדקות האחרונות, וגם בנתנקור. מאיפה זה הגיע, בועז, בתור אחד שחזר משום מקום כזה? איך בנתנקור חזר, הוא היה פצוע חודשיים. איך הוא חזר אחרי אני תוהה אם זה היה מסך עשן מכוון, אם כן זה בדיוק מסוג הדברים שאוהדים אוהבים. מה, מההתחלה? לא יודע אם מההתחלה, אבל כאילו, הרי מה, כשהוא נפצע הוא ירד בדמעות וזה, ואז אמרו לנו, אמרו חודשיים? כן, דרך שכזה? כן. אמרו חודשיים, ואז אתה יודע, היום כן. אחרי, כאילו, פתאום הסתכלו כזה, אמרו, אה, לא, זה, זה, זה לא כזה נורא, ואז אמרו, בסדר, לא משנה, לא צריך עכשיו לגרום לכולם לפתח ציפיות, בוא נחכה, כן, נפתיע אותם לטובה. מה שמפתיע זה ששמרו על זה בסוד, כאילו <תמונות, תמונות באימונים ודברים כאלה, שזה מדהים. אז אני לא יודע אם זה כאילו אינג' עשה פה, אתה יודע, שחמד, גם לא היה איזה מפגש פיקנטי שאתה צריך לשחק מיינד גיימס, אבל <תמונות> פשוט דברים שכיף לגלות, זה הפתעה טובה, זה כמו למצוא כסף בכיס של המייל, כשאתה <תמונות> לובש אותו בפעם הראשונה בחורף. והיה לנו את זה פעם, אני חושב, מקרה דומה עם ארי קיין. אז, <חל> לפני מיליון שנה. היה לנו גם מקרים הפוכים. כשה... הרבה. אותו. 아, מקרים הפוכים לא חסר. Okay. <laughs> אבל כן, יש... אני מניח שאנחנו נדבר על הצוות הרפואי, כי אנחנו גם נדבר על כל הפציעות ש... בוא, בואו בוא, בוא, בוא, בוא נתחיל עם זה עכשיו, זה, בסופו של דבר, הפסדנו לברייטון, ניצחנו את בורנות, אז... בורדות, לי יש רגע, אני רק אגיד ששר נפצע, ירד בדמעות, אבל אומרים שזה לא חמור כמו שזה נשמע, כמו שזה נראה באותו רגע. אבל ולי זה היה, את האמת, ממש עובר לב. זה לדעתי כאילו, לא שאני פיזיולוג או משהו בסגנון, אבל הפספוס בביתה, וזה היה כמו איזה משהו בברך, כאילו שברמה של איזה... צולבת או לא יודע מה, והבכי, ואיך כולם עוזרים <פש> לו לא לרדת. Yeah. אז כאילו, זה באמת, אצל ודי זה ממש לא נראה טוב. זה קרה ממש, כמה דקות זה היה למגרש? חמש דקות, אפילו לא? Yeah. זה היה ממש קשה לראות את זה, וזה כאילו, כל משחק, יש מישהו שנפצע, גם עוד דוגי, זה נראה, אני לא זוכר מי מכם העלה את זה, שזה נראה שהוא לא כשיר במאה אחוז, אף פעם. כאילו, שהוא כל הזמן יש לו איזושהי פציעה, שהוא כאילו... כל הזמן סוחב, כל פעם שאתה רואה שחקן שנופל על הדשא, אתה יודע, אוקיי, זה, זה, זה זהו, זהו, גמר. אתה יודע מה, הוא דוגס סוחב. תמיד סוחב שחקן יריב על הגב שלו, <laughs> משום מה, רץ איתו כזה 50 מטר, ואז כזה <laughs> מסתכל כאילו זבוב מפריע לו. תקשיב, הבן אדם הזה רץ, <laughs> הוא, <laughs> הוא, רץ, <laughs> הוא, רץ הוא רץ כאילו באיזי, <laughs> ו... ויותר מהר מכולם. פסיכי. הוא הביא שם של... אתמול... כמה חילוצים אלכסוניים, שאני לא חושב שראינו כזה שחקן אצלנו. חיי הרעה, ראיתי ציוץ ש... שכתוב שכאילו, זהו, פ... זה... זה מסוג השחקנים שפאפ מתאבד עליהם <laughs> בחלונות. כן. שיהיה לנו קשה לשמור עליו. טוב, בוא, בוא נחזור לדברים הפחות טובים, הפציעות. יש לך תיאוריה מה קורה שם? מזוזות כן. או משהו אחר? כן. לא, לא, יש לי תיאוריה. וחוץ מזה שברגע הפציעה, זה לפני שאני אגש לתיאוריה, ברגע הפציעה השחקנים נוטים להיות דרמטיים, בטח אם הם צעירים. אז כאילו גם שר שהוא היה בדמעות, וזה גם ברגע לפני הטורניר שהוא בטח מתרגש לייצג את הנבחרת, אז כאילו זה בדמעות, אני לא הייתי ממהר uh, להספיד את וליז, אולי זה, אני ממש מקווה שזה יהיה קליל יותר. יש את הצייצן הזה, שלא יודע אם אתם מכירים, אני לא זוכר שמו עכשיו, אם... אם אני אזכר אני אשים את זה בקרדיטים שהוא מדבר על פציעות ספורט ונותן כזה סקירה מה יש כן. יונתן קריא נראה לי משהו כזה. יש מצב. זה תמיד מעניין לקווטו אבל מה התיאוריה. הוא כתב על זה? לא נראה לי. אני לא חושב על מה ניתן לו קרדיט כאילו. לא כי. אז זה מעניין שמע הוא כתב על עזה בזמנו על המתיחה של ואן נו, והוא חזר כבר? הוא לא חזר, מה זה עוזר לנו? לא, אבל הוא תיאר שם דברים הרבה יותר קשים. נכון, הוא כתב שם דברים שכאילו... הוא אמר שהברך יצא לו מהמקום והגיע לראש, כאילו, מה... קיצור, מה הקטע? בצוות הרפואי של טוטנאם, הכי יתדמיין שזה כמו אפסנאות בצבא, שיש לך מלא קסדות, נשקים, מפודים וזה, רק שאותו דבר הם כאילו חלקים. עם ברכיים, קרסוליים וזה. עכשיו מה הקטע? בא שחקן, והאנשים שם בחדר של האפסנאות הרפואית בטוטנאפ, אין להם 100%, כאילו, אתה יודע, הם עייפים כבר, הם לא שמים לב. אז בא איזה ריצ'רלסון, עושה ניתוח, בטעות שמים לו את הברך של קיין, פתאום הוא חמש וחמש, אתה ובן טנקור, מסכן, שנה בחוץ, בטעות שמו לו את הזה של <laughs> uh, ריצ'רלסון. של דמבלה מה? <laughs> <laughs> שכן, של דמבלה. <laughs> וכאילו כל פעם אתה רואה פציעות, זה הזוי. אתה אומר, זה נופל. כל שחקן שנופל לדשא במשחק, אתה כאילו, מה עכשיו? מה נהיה? אנג' לא יכול יותר לעשות חילופים טקטיים, הוא צריך לשמור את כל החמישה חילופים רק לפציעות. זה באמת, זה קשה לראות את זה, כאילו, אנחנו רואים, אני חושב שההודעה שכתובה הכי הרבה בקבוצה שלנו בזמן משחק זה, אוי לו, עכשיו הוא. כאילו, אי אפשר, כל פעם מישהו אחר. אבל מאור, יש הסבר למה שקורה, כאילו, זה האימונים, זה צוות רפואי לא טוב, אנחנו עשינו סקירה על הצוות הרפואי לפני כמה פרקים, כאילו, זה נראה שאנשים שהם מבינים עניין, יש להם לינקדאין והכל, וואלה, תשמע, יש עניין, קודם כל, שברגע שאתה מתחיל לשחק, כאילו, ברגע שמתחילים להיות לך הרבה פצועים, אז אתה מתחיל לשחק עם שחקנים, שהם מתחילים להישחק בעצמם, נגמרה הרוטציה בעצם, לא שהייתה לפני כן, ואולי זה מה שהיה גרם לפציעות של השחקנים הראשונים, כן, של ההרכב הראשון בעצם. ממשחק בשבוע? תשמע, רוב, ה... רוב הפעמים זה קרה כשהיה לנו יותר ממשחק בשבוע, או לא יודע אם רוב, אבל בחלק מהפעמים, עכשיו זו תקופה עמוסה. גם בן טנקור, הפציעה שלו באה כשהיה שם איזה מחזור אמצע שבוע כזה מוזר. פציעה שלו קרה בגלל מתי קש. כן, אבל נדמה כן. לי שבמחזור שלפני היה מחזור אמצע שבוע. לדעתי הוא היה בדרום אמריקה באיזשהו משחק. נכון. אה, אז התחרות. הנה... כן, אחרי נבחרות הוא היה. ואחר כך הגיע מחזור אמצע שבוע, אחרי אסטון וילה. אני שמעתי הרבה דברים, גם מדברים על המונדיאל, על הפגרת מונדיאל הקודמת, שגרמה לעונה להיות יותר מאוחרת, והעונה הזאת מתחילה מוקדם יותר, או לא יותר מאוחר, בוא נגיד ככה. ועוד תיאוריה ששמעתי, שההפסקות VAR, שגורמות לאנשים, לשחקנים, זה, זה זה מד... על דקות. זה מדברים עם פציעות שרירים, כי השרירים מתקררים, כן. אבל... <אחרי> שזה אולי מה שקרה לוואן דה ון, אולי מה שקרה אתמול לסער. בדרך כלל פציעות שרירים זה פציעות של, שב, שהן יותר קשורות לצוות רפואי, כי לא מצליחים לגרום להם להחלים כמו שצריך, להתאושש בעצם מהמשחק. איזה עוד פציעות יש לנו? מה, מה, מה יש שם? ברכיים, קרסוליים, אה? ראש, עיניים, לב, חשק. לא יתאושש עדיין דייר מזה. איזה עוד מתנות יש שם בחלקי חילוף בועז? האמת שזהו, שחקנים כמו גם לוסלסו, פתאום כאילו... פתאום הוא כשיר, פתאום נס רפואי. אה, הנה, זהו. צריכים אותו. אני זה לא חנן, אחי, אני לא עכשיו בא ב... בואו נראה עוד שבוע. אתה לקחת הימור גבוה בו, אז אני לקחתי את זה עם פדרו פור. פוטפו. הרגתם אותנו עכשיו. אנשים נכנסים עכשיו באוטו. אף, צריך שיהיה קצת מעניין, צריך לתת פור לליגה. אנשים שומעים את הפרק הזה באוטו ונכנסים עכשיו לתוך המעקה בטיחות. אומרים, מה אתם עושים? כן, אבל אם אתה צריך לבחור מי פצוע פורו לוסלסו, אין פה שאלה בכלל. נו, ברור, אחד השחקנים הכי טובים מהעונה ואחד, ומשחק טוב. שניים. בואו נניח את דעתו של המאזין. שמע, רפי, אני חייב להגיד לך שהביקורות המהללות שלנו טוענות שרישרדיסון, יש לו יחס שערים, יחס תרומה גבוה, כן? היחס תרומה של לוסלסו זה אלה של מדיסון. רק שתדעו, תהיו בעניינים. אז יש דבר כזה מבחן העין. אל תזלזלו בלא סלסו. מבחן העין, בוא נגיד ככה. טוב, בוא נדבר למשחק, כי אמרנו שיש לנו הרבה דברים, ולא הגענו למשחק עדיין, חוץ מלדבר על בנטנקור ועל פציעות. טוב, אז ברייטון אמרנו, משחק אולי הכי גרוע שלנו, העונה הזאתי. התרסקות, ואז איזושהי חזרה כזאתי, שכאילו הרגשת ש... פתאום זה איך שאתה יכול לחזור מזה גם, אם היה, לא יודע, איזה ברכווין כזה בתיאוריות מביא את ה-44 בדקה ה-90, שעובר את השוער. היה uh, קורה. נכון, היה, היה הזדמנויות. היה, כאילו, הסיום היה כזה טירוף, כאילו, אתה אומר, אוקיי, זה יכול לקרות פתאום. ושער בכורה לבליז, שזה היה נחמד, עד שמה שקרה ביום ראשון. Uh, אז יום ראשון, בן דנקור חוזר, וראינו קולוסבסקי בחוץ, ש... כאילו היה לו משחק מאוד לא טוב נגד ברייטון ואולי זה משהו שיעזור לו, לו להמשך המיניפוס הזה כי הוא באמת שחקו אותו עד נודמאון לא רק מסכה בוא נגיד ככה. ומשחק טוב בסופו של נגד בורנמוט היה בגדול כאילו היו דקות לא טובות שבורנמוט היו באמת עדיפים עלינו אבל היו שם הזדמנויות. כאילו רישרלסון עם החמצות כרגיל, בריין חיל, איך שהוא הצליח להחטיא ממטר, שזה משהו הזיה. איך אפשר מציגר? ובוא בואו. נלך רק למי שמצטיין, כי היה קצת ויכוחים, ולסלסו לקח, אני חושב שהודוגי, מישהו פה איתי? ב... יואב, אתה מעניין עם הראש? הודוגי? אני חושב שהודוגי, כן. פשוט מדהים, כאילו, כמו שאמרנו קודם, אם ה... הא... קודם כל, כמו אה... שבועז אומר, לקח בכיס את החלוץ הכי טוב בליגה. אמנם גם הוא נפצע במהלך המשחק, אבל המשיך. ופשוט הוא גם חיפה שם על ארבעה שחקנים בערך. ב... Hey, אתה... אח... אתם מזלזלים. ארבעה שחקנים, יש לנו את האנסן גירו, אתה לא יכול ככה. <laughs> בסדר, אז אולי דייוויס <laughs> לא, אבל כל השאר עשו שם <laughs> בעיות, כולל... Uh, הקישור כביכול, מי שזה לא היה שם, כאילו זה היה בן תנקור, <מי>, ואז מי היה... היה ש... מי שלא היה או... שם, מי שלא. ההדגשה זה מי שלא היה שם. כן, אמרת הכול. כאילו כן, שלא היו שם. Uh, בקיצור, בורנמוט כמו שרפי אמר, בין דקה 30 ככה <אף> לגול של סון, עשו מה שבא להם על המגרש, ואחד היחידים שמנעו את השוויון והמהפך זהו דסטיני. אז אני חושב שעם כל הכבוד לשני הבישולים של לוסלסו, הוא איש המשחק, אבל, אבל לכל כן עוד שעה... אבל לוסלסו ש... מביא הרבה אנרגיות ומסירות טובות, חילוצי כדור, היה אגרסיבי בצורה רוב הזמן טובה, למרות שהוא, יש לו את ה... אולי אתה תסביר למה הוא יורד לגליצ'ים כל כך קרוב להרחבה, או בתוך הרחבה. ראינו את זה ביום, ראשון, ביום חמישי נגד ברייטון, גולש אי... בתוך הרחבה ועושה פנדל, ואתמול... כאילו, ממש על ההרחבה, למה לעשות את הגליצ'ים האלה כל הזמן? יש לי שתי, שתי, שתי תזות לדבר הזה. הראשונה, והקלה יותר, שיש לו קצר במוח, פשוט. <laughs> <laughs> זה הוא הגיוני. הוא באמת פשוט נראה <laughs> לי... הוא רק אגרסיבי, זה פשוט לא, כאילו... לא יודע, כאילו... אני צריכים הסבר מעבר לזה. והשנייה, שאולי קצת יותר מתוחכמת, אני חושב שלו סלסו, קצת מתקשה עדיין באנגליה, וזאת הסיבה שהיכולת שלו היא לא קונסיסטנטית גם, והוא גם נפצע לא מעט. אני חושב שהאינטנסיביות גבוהה יותר ממה שהיה בספרד, הוא הושאל רק לספרד, כמו שאנחנו יודעים. בטח עכשיו עם ה... לפחות השיטה של אנג' יותר מתאימה לו מהשיטה של המאמנים הקודמים, כי הכדור אצלנו, ולא, ולא לרדוף אחרי, סתם לרדוף אחרי שחקנים, ב... ב... אצל מוריניו וקונטה ומייסון ונונו. <אבל>, אבל נראה לי שבגלל שהליגה הרבה יותר מהירה, אז uh, הוא פשוט לא מספיק לפעמים לעשות את הדברים, ויוצא לו כזה קטע של קצת uh, כמו מה שקרה לביסומה. כאילו, איבדתי את הכדור, אני מנסה רגע להציל את המולדת, והוא עושה גליצ'ים מסוכנים באזורים מסוכנים. Uh, זה, זה, זה, זה, זה מה שנראה לי העניין עם לוסלסו, שזאת הסיבה שאני גם חושב שזה טוב שהמנייה שלו עולה למעלה, כדי שנוכל לעבור הלאה מהשחקן הזה. למרות שאני חושב <אחו> שהוא... אנחנו כבר אומרים את זה על חצי סגל, אבל בערך, לא? נו, כן. מה לעשות, זה מה יש. נשארלסון, אוי ברק, לוסלסו. זה מה עוד. יש, אבל, מה אתה רוצה? ואתה עדיין יאל, צריך, לש... לא אתה יודע. צריך אותם עדיין. יהיה... כן, ברור שעכשיו צריך אותם, ברור ש... אם, אם אתה לא מצליח להביא שחקן uh, אחר, אבל אני בינינו, אני הייתי מעדיף להביא את, uh, נגיע לזה בהמשך, כן? בסוף, אם נגיע. <laughs> אבל להביא אחד <laughs> כמו גלגר על uh, לוסלסו והויביירג, ואני הרבה יותר רגוע עם זה. זה. זה כאילו, ברעיון, אפשר להסביר אחר כך למה, אבל, yeah. אבל כאילו, זו הסיבה למה להתקדם מהם. Yeah. עם שחקן שפשוט יותר מתאים, לא שהוא, לא ש... שוב, אני דווקא הייתי בוחר בלוסלסו לאיש המשחק, אז שים לב, זה בניגוד למה שאמרתי עד כה. אני חושב שהוא החזיק בכדור בצורה טובה, <אח> מהבודדים אצלנו, שהצליח להחזיק את הכדור. נכון. וכל עוד שר היה על המגרש, זה היה מאוד משמעותי. כי אז הוא יכל לא רק לבצע החזקת כדור, אלא גם באמת לנהל משחק, לחלק מסירות, לעשות לחץ. אבל מהרגע ששר ירד, אנחנו פשוט התפרקנו, והודות לשניים מצד שמאל, כמו שאמרת, הם הודוגי, וכמובן בן דייוויס. שר היה באמת טוב. כאילו, זה היה אולי, אולי אחד המשחקים הכי טובים שלו בקבוצה, עד שהוא נפצע. כאילו, גם את, לא רק השער, הוא פשוט הצטרף בצורה מאוד טובה. ונכונה, כמעט ולא איבד, זה מה שדיברנו על זה לפני כמה פרקים, כשהוא... הרבה פעמים שהוא עם הכדור, זה נורא גמלוני כזה, אז הפעם זה לא היה, הוא היה באמת כאילו בזון כזה, ישר אחרי השער, או גם חטף וכמעט יצר עוד שער, אז uh, באמת היציאה שלו פגעה. וזה לא שאני אומר שלוסלסול לא היה טוב, לדעתי, אולי אחד המשחקים הכי טובים שלו אה, במועדון. העונה, <עונה> אני מתאר לעצמי שהעונה, ובמועדון... אולי סיטי אז אצל קונט היה משחק יותר טוב, אני לא כל כך זוכר, אבל זה סגנון אחר לא, הוא נכנס מחליף נראה לי, הוא כבש, אבל נכנס מחליף אני חושב. כן? היה משחק טוב נגד ליברפול שהפסדנו, או שזה היה תיקו, אני לא זוכר. לא, אבל ללא ספק אפשר להגיד שזה... אה, שהוא החטיא, שהוא החטיא שם, באנפלד. כן, כן, אצל מוריני, היה לו משחק ממש טוב שם. אז פעם ראשונה שהוא משחק טוב ומנצח, והוא פותח זה היה בטופ 10 הופעות שלו. מתוך 15. מתוך 15, בדיוק. רישרלסון, כמו שאמרנו, שוב פעם כובש, אחרי שהוא מחטיא, מצא מסמרת שיער. אין שיער כדי להגיד את זה, אבל זה מצחיק. הבן שלי בדיוק יצא מהבית, ואני שומע אותם באים להיכנס, ואני רואה את רישרלסון מחטיא, ואני צומח. איזה אפס, הוא פתאום קותח את הדלת. וכזה, אבא מי אפס? רישרלסון? כן. ואז מי שעוקב אחריו בטוויטר, ראה חוגג את השער של רישרלסון עם הריקוד יונה. אז הכל שווה. אבל, ימשיכו לשאול אותנו, אנחנו נמשיך להיכנס ברישרלסון בגלל הדברים האלה. תזמון שלו בהחמצות יכול לגרום להפסדים על הדברים האלה. זה הזדמנות מאוד קלה מה שהוא קיבל uh, מסון. קיבל את זה על מגש של זהב, הוא פשוט בעט מהר מאוד. היה את כל הזמן שבעולם להתקדם, לשאול את השוער את... לאן הוא רוצה, אתה... לאיזה פינה הוא רוצה, והוא לא עשה את זה. ולמזלנו, זה לא עלה לנו בנקודות, ובסוף הוא הפקיע גם, אז uh, יוצא uh, במצב רוח טוב. וממשיך לכבוש, ובסוף הוא יגיע ל... צחקנו על פלאב שהיה פה בתחילת העונה, על זה ש... אמרת בפיגרס. כן, הוא בסופו של דבר יגיע לזה. 15, לא, מה זה הוא אמר? כן. אה, כן, 15. כן, ראיתי גם זה? ש... אגב, אני... טוב, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל עברתי על התחזיות שלנו בתחילת העונה, ואמנון אולצמן הימר שרישרדסון יהיה מלך השערים של הקבוצה עם 17 שערים, הוא גם אמר בצורה מדויקת. את ה-17, אז... הוא מתקרב לשם בסופו של דבר. בוא נירגע, אתה אומר. בוא לא נרתום את העגלה לפני הסוסים. מי העגלה ומי הסוס פה בסיפור. השאלה אם הוא ישים 17 שערים וכמה היינו צריכים לשים. אה, אמרתי שהשאלה אם הוא ישים 17 שערים באלת אחד. כי גם כאילו נגד בורנמוץ סבבה אז הוא קיבל את הצ'אנס השני והשלישי בשביל לשים את זה. והרביעי ונגד ארסנל? הוא, הוא, הוא לא יקבל אפילו את הצ'אנס הראשון, הוא יקבל חצי מזה. אבל ארסנל פצועים, יהיה להם קשה לשחק נגדנו. כן, מסכנים כל כך. יש להם שני שחקנים פצועים, אחד שיחק עם פציעה. אנחנו עולים עם אחד שעושה פורנו כלבים, <laughs> בתור <laughs> <laughs> ווינגר, <laughs> והם <laughs> בוכים <laughs> לי על זה שטומיאסו, הם <laughs> <laughs> לא קשים. ופרטי ויתר על אליפות אפריקה כדי להחלים. אה, <laughs> הוא... אה, באמת? כן. אצלנו הם יוצאים לפני כדי להגיע לאליפות אפריקה, או אסיה. טוב, עוד משהו על הצוות המשחקים האלה, או שנעבור לסיכום חצי עונה? אני, יש לי משהו אחד להגיד, אני אפתיע פה את מאזיננו. בן דויד צריך ללכת. אני אגיד שאני חושב שלאוי גם היה משחק טוב, יחסית. אני עדיין הנה, לא אוהב את, הנה, ה... הנה. את זה משהו שהוא משהו קצת טוב, נעלם, yeah. הולך לכל מיני פינות כאלה, אבל אני חושב שמהרגע שאוי בירג נכנס, משהו במשחק שלנו קצת התייצב, אוקיי? זה, זה, זה, זה מה שאני הרגשתי שהיה חסר, כש, אה, כאילו כשסר ירד, זה נכון. לא, זה, זה היה בלאגן, היה כאוטי. נכון. ואני חושב שבורנמוט היו הרבה יותר טובים ממה שגם הסטטיסטיקה מגבה את זה. ממה שקרה, כאילו, אנחנו לא היינו במשחק כל כך טוב. אז יצאנו עם הרבה מזל פה, ש... שעם השלוש נקודות... לאויברג אצלנו... נכנס. <laughs> לא, לאויברג יש <laughs> uh, מאץ׳ טוב עם uh, בורנמוטס. גם במשחק, במפגש הקודם, היה... הכניסה שלו מאוד עזרה לנו לשמור על התוצאה. במיוחד מול החלוץ הזה שלהם, הווינגר, הוינג, סמניו, סמניו? אה, סמניו, כן. סמניו, כן. כן. יש לו מרו כמעט הוריד אותו. כן. <laughs> אז uh, כאילו, יש לו מצ' איתם, ובסופו של דבר זה חשוב, זה השחקן היחידי שיכול להיות מהספסל ולעשות איזושה, איזשהו אימפקט. כאילו, באיזושהי צורה. וזה הספסל שלך, שאין שם אף אחד. כן, אז, uh... כי עלה אחד לפניו שלא עשה כלום. כן, זו תקופה, הוא בסוף יהיה פה. Okay. זה כל הדרכים מובילות לספרס ישראל. עם סקיפ. זהו, אז ש... הרגשתי את המחויבות לתת לאויבר קצת קרדיט, ולתת עוד קרדיט למישהו שלא שיחק, כמו שעשינו בפעם שעברה, שזה לקולוסבסקי, כי ראינו כמה היה חסר היכולת שלנו להחזיק כדור בשליש הקדמי, שזה עושה רק קולוסבסקי אצלנו. ונקווה שהמשחק הזה, משחק הבלהות שלו נגד ברייטון לא יחזור, כי יום שישי אנחנו כבר נגד ברלי בגביע, אז אין, אנחנו נהיה בלי סון, בלי שר, בלי ביסומה שגם ככה מושעה. עוד מישהו שלא יהיה? אוי, לא, בלי ביסומה, שיט. <laughs> חכה, חכה, אני אגיע אליך עם ביסומה. <laughs> ו... כאילו צריך, אנחנו תמיד דיברנו לפני משחקי גביע שצריך לענות עם ההרכב הכי חזק, ההרכב הכי חזק זה הרכב ששיחק ביום ראשון עם שינוי אחד, שניים שאין לך ברירה, כאילו זה יותר... כולו על אסון. כן. אין פה, כאילו, וסער צריך להיות, אוי ברגל סער כנראה. כנראה סקיפ, לא? וואי, סקיפ על סער זה היה... זה לא, זה לא טוב, כאילו, זה יכול, זה, ל... זה יכול להיות ההבדל בין ניצחון, לעבור שלב להפסד, כאילו, בסופו לא של דבר, סקי. לא נראה לי בשלבים האלה. זה ברנלי בבית, זה לא כאילו, מה זה בשלבים האלה? זה, זה שלב שאבנו בליקה. ברנלי נלחמים על... חושבים שהם נלחמים על ההישרדות <laughs> שלהם בליגה. אני לא יודע עד כמה הם יעלו הרכב סופר עוצמתי. Yeah. מה גם שהם לא... אני לא חושב שהם יבואו לשחק בהתגוננות, בגלל הסגנון משחק שלהם. כן, שזה יכול להיות לטובתנו באמת. כן. וגם כן. זה לא כזה משנה מי ישחק אצלנו, אנחנו נראה את האנג'בול. ו... כן, על, על, על ג'ונסון דיברנו? לא דיברנו, אה? לא, אין זמן לכולם היום. לא, אבל חייב, חייב לא לתת, לתת לו מילה טובה. סבבה, מילה טובה לג'ונסון אפשר, בשביל רן מוסמן. אפשר מוסמאל. לתת לו מילה טובה? כן. ג'ונסון? מילה טובה. <laughs> <laughs> סתם, <laughs> הוא תורם, הוא תורם. אם, אם זה לא ריצ'ארסון וזה קיין, ג'ונסון כבר עם שמונה בישולים הוא המבשל המבשל הכי טוב שלנו כרגע? המבשל <אז> הבכיר <אז> של ריצ'ארסון. ריצ <laughs> אגב, הוא וריצ'ארלסון, אני לא יודע אם אתם זוכרים. כן, תגיד אני, את זה. אני לא הייתי מודע לזה שהוא זה שבאת וריצ'ארלסון, אז שנה שעברה. נוטינגון פורסט. כן, כן, כן, איפור דה פורסט. כן. עכשיו, זה... אתה הולך להגיד משהו אחר. אה, לא יודע, יש לך משהו, אז תגיד. לא, ראיתי בטוויטר שכאילו, מישהו שם לב שתמיד כאילו, הוא... אולי בגלל איך שהגולים, הם תמיד כאילו מתחבקים ראשונים בחגיגה שאחרי הגול. כי זה תמיד, אתה יודע למה? כי כל הגולים זה שהוא מוסר מהאגף כזה, ורישל כן, חותך לקרוב, הם... הוא חותך לקרוב וכאילו הוא ישר מגיע אליו. זה לא, זה לא מקרה אוריה. שמגיע ראשון נחמן. רויאל, תשמע, רויאל מתבאס. הוא... רויאל ברור, שתקעו לא, אותו שמה, בצד שמה השני. שמו אותו בלם, הוא לא יכול להגיע. <laughs> הוא לא יכול להכין <laughs> את הקליפים. אבל אז תמיד הוא <laughs> בא... רחוק מדי. <laughs> הוא בא בקפיצה שלו ונותן קראט. ראית hey, איך הוא התלהב לשחק מגן פתאום? <laughs> היה שם איזה משהו אחר פתאום. <laughs> הוא חזר <laughs> לעמדה שלו, <laughs> מזיזים אותו בכל, ה... בכל הרביעייה האחורית, והוא פתאום חזור רק... להיות מגן ימין. <laughs> אגב, כשדייר נכנס והיה את הכדור הזה שהוא הגיע לקראת החוץ, ואז הוא בעט את זה להרחיק... כשהכדור יצא החוצה, הוא בעט ליציע. גם אתם צעקתם שייתנו לו צהוב? שזה רק אני? <laughs> לא, אני פשוט צעקתי איזה אידיוט. חבל, אני רציתי צהוב, כאילו, ככה הוא לא ישחק יותר. למה? חסר לו כמה תאומים חסר לו בשביל... איפסו, לא זהו, יתאפס. הוא כנראה לא יגיע למכסה הבאה. לא? בוא נקווה שהוא לא יגיע, זה אומר שהוא ישחק הרבה. טוב, או זה בקבוצה אחרת. אולי. טוב, אז בואו נעבור הלאה. סיכום חצי עונה, ומחזור, לא? כי... 20 מחזורים אם אני לא טועה. אז בוא נתחיל מזה שאנחנו מקום חמישי. נקודה מהמעמדת המובילה לאליפות, כאילו, מה קורה פה? קבוצה שאמרו שהיא הכי טובה, אינווינסיבל. היה דיבורים במהלך עונה שהם אינווינסיבל יהיו. ואנחנו כמו שאמרתי, תכף סבתא של אנג' עולה לה כי אין אף אחד כבר. <laughs> ואנחנו שחקים כל נקודה משם, okay. אני, עכשיו יש כאילו ליברפול נגד ניוקאסל, אנחנו ב, בשלב כזה ש... עדיין אפס אפס. אז מה אנחנו מעדיפים? כאילו באיזה תחושה אנחנו ש... עדיף שליברפול ייקחו כדי שהם יברחו לליגה ויקחו את האליפות ולא הארסנל, או שיהיה תיקו של ניוקאסל כדי ש... אוקיי, אנחנו, אנחנו לא רחוקים לשם. ברור שניצחון של ניוקאסל על ליברפול? אין פה שאלה. אז אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעקוף שם. מה זאת אומרת? שמעת מה אינג' אמר? אינג' אמרנו מה, מה אינג' אמר? חברוש נקודות מהטופ. תן לי את מה שאינג' אמר. רגע, אני שם לך אני לוקח את הכוס תגיד לי מה הוא אמר. איפה הציטוט? אני צריך את הציטוט המדויק. בינתיים אני שותה, אז אין לך, זה אחריותך, כאילו. We are winning the lot, mate. It's not just three points. You're one point off the top four. That's... Last time I checked, we're three points off the top. That's where I'm aiming, mate. You can't even love him. So give him a box to his ears. I loved to see him a little bit, you know? כן, מאחוריי, יש את התמונה שלו. זה היה מצחיק האמת. מה, מה, שחזיקו אותו? כן. זה היה כמו קרבי גרוף בסלואו מושן כזה. האמת, זה היה נראה פשוט מה... רצים כזה וזזים. אתה לא מזהה מזה, אבל אתה רואה מעיל זז. כאילו, כל הספסל רץ אל תגיד, נכון המעיל עכשיו שאתה מסתכל בתמונה אצלי ואתה רואה את בנטנקור, כן? נכון המעיל נראה יותר יפה? בא לך לקנות? כן, ואז אני רואה את לוספס השם. אם תזוז, אני... לא, זה לא אותו לדעתי זה כן אותו. זה מייל ארוך יותר, כמו שהיה לוונגר, שעושים עליו תמונה כזה שהמייל, זה באורך שמונה מטר. אני רוצה לחזור רגע על המטרות שלנו בפתיחת העונה. אנחנו, בוא נגיד, בסביבות יולי, דיברנו על זה, כאילו יולי-אוגוסט כזה, מי זה אנג', מה אנחנו נראה ממנו, עונה, עונה עבודה, עונה זה, אני אלך פה ל... אנחנו כל שנה עושים את הסקר פתיחת עונה, שבקבוצת פייסבוק, שכל אחד כותב את השחקן העונה, מלך השערים, מלך בישולים, תגלית אכזבה, ואיפה אנחנו נסיים. רוב האנשים לא נתנו לטוטן, כאילו, גם אנחנו, לא, לא חשבנו שנסיים ב... שאנחנו בכלל נהיה בטופ סיקס. בוא נגיד ככה, רוב ההימורים זה מקום 7, יש את, ניתן פה קרדיט לעומרי ניר שהיא אומר מקום שלישי, ושנעוף בסיבוב הראשון של, של, של הגביע האנגלי, זה נקרא בשלום. הרבה הימרו שתגלית העונה יהיה אה, אודוגי, יש כאלה גם על ואן דה ואן, ראיתם? טמנתי, כל היום אני מטמנ על ואן דה אה, ואן. אבל רוב האנשים לא אמרו שאנחנו נהיה בטופ סיקס, גם אנחנו, אני חושב שכולנו אמרנו שנהיה מחוץ לזה. אני יכול ללכת פה ליואב שאימר ל... על מקום שביעי, ושביסומה יהיה שחקן העונה, ותגלית העונה תהיה עוד דוגי. אכזבת העונה תהיה פורו. כמובן שהכל עוד יכול להשתנות, כי יש עוד הרבה זמן, אבל אני הימרתי שגביע הליגה אנחנו נעוף בסיבוב השני, אז לפחות במשהו אחד צדקתי ותגלית העונה תהיה עוד דוגי. אני אתן פה שיימינג לאביב אריה לוין, שאימר שתגלית העונה יהיה אריק דייר. אז מצבנו לא כזה קרוב, אם זה מה שאביב חשב. בהחלט תגלית שהוא לא בסגל. כן. ניסיתי להגיע לבועז, כי לדעתי, איפה הוא היה פה? לדעתי בועז אומר ששחקן העונה יהיה ביסומה. יש לך פה... יש לו עוד סיכוי, אתה יודע. כן, לגמרי. אז אוקיי, אין עוד לא פעם, סיכוי. רוב, רוב האנשים... אין לו לא סיכוי. <laughs> ראו בנו חשבנו שלא נהיה בשלב הזה של העונה. בכלל במקום הזה, לא, זה לא היה שום... אפילו מחשבה על זה, ממש חוץ מבודדים שאיכשהו אמרו שזה כן יקרה, לא יודע אם באמת הם האמינו או שקיוו שזה יהיה. אז מה המטרות שלנו כרגע, הראשון לראשון, מה המטרה שלנו העונה הזאתי? תראה, את המטרה הראשית של העונה אנחנו כבר השגנו. אנחנו רצינו לחזור לראות את עוטנעם, לחכות למשחקים, להתרגש, לקום בבוקר, מתי האנג'בול. וזה, אני חושב שהושג. איימן. קשה לי לראות את זה מת... מתערער איכשהו עד סוף העונה. אני ככה לא אהיה זהיר ואני אגיד שזה הושג, המטרה הושגה. Uh, וזה, אתה יודע, מטר... <laughs> מטרות uh, <laughs> בגובה עיניים, מה שנקרא. Uh, ואני חושב ש... תשמע, אנג' ממש מפתיע uh, עם המטרות שהוא שם לנו, כי כמו שבועז אמר, eh, אנג, אנג' אומר, <laughs> לא אם יש סיכוי מתמטי, כאילו, יש סיכוי. ת... יש ממש סיכוי, כאילו, הוא רוצה לקחת... הוא יעבוד קשה, עד, ש... עד שניקח את האליפות, כאילו, זה, זה הראש, ככה הראש חושב. עכשיו, אני לא אומר שזאת המטרה שאנחנו צריכים, כאילו... זאת המטרה שצריך לכוון אליה, זה בדיוק הקטע. כאילו, תמיד צריך לכוון לשם, ולשם הוא מכוון, זה היופי. והוא אומר את זה, ולא כן. הוא מערבב שאני צריך אז עוד... אז מי הרבה... אני שאני אשנה את המטרה הזאת? כן, נכון. רק שהפעם הוא... אנחנו מאמינים למטרה הזאת גם. למרות שאנחנו לא חושבים שזה יקרה עכשיו, אבל אנחנו מאמינים. בוש, הוא יכול להביא אותנו לאמור, לה... לה... לא בדיוק, יודע. בדיוק, אני... אני חושב שהשאלה צריכה להיות, מה יהיה אה, סיום שאתה מרוצה ממנו לעונה הזאת? לא מה המטרה לעונה. המטרה לעונה, אין לי ספק שהיא תואר. כן. נשארו שניים, אבל היא תואר. כן, אה, זה מעניין. בועז, מה אתה, דעתך? מה, על מטרה עכשיו, או... שמע, באופן כללי... מה יהיה, כאילו, מה אנחנו צריכים לשאוף, כאילו? <coughs> אין מקום יותר, יותר שלב ונעים ונוח להיות בו עבור טוטנאם ממקום של אפס ציפיות ואנדרדוגיות. ושם היינו בתחילת העונה, אפילו נמוך מזה. כאילו, ברמה <coughs> שאנשים... דיברו על באיזה חצי של הטבלה נסיים. אז מהמקום הזה, מה שאינג' עשה מדהים, וזה פשוט תחושה מופלאה. אבל זה לא שהנפילה קרתה מגלל שפתאום היית פייבוריט, או שכן, אתה כאילו לוקח את ה... אני חושב, רובנו חושבים שהפציעות וההיעדרויות, זה מה שהייתה נפילה. עכשיו כאילו... אני אומר עכשיו, לאור מה שעברנו כבר מתחילת העונה, אתה גם מתחיל לקוות. כאילו, תחילת העונה הייתי אומר לך, אני... אני לך את האמת, אין לי חשק. אין לי חשק לעונה הזאת. אם רק נראה כדורגל סבבה, תן לי ניצחון, ניצחונות בדרבי נגד ארסנל, צ'לסי וווסטהאם, אולי נגנוב משהו נגד ליברפול, וזהו, אפשר להשכיב את העונה לישון מבחינתי. אבל עכשיו, פתאום אתה אומר, רגע, אני כאילו, אני, אני עדיין רעב, מה זה בא להיות? אני, כמו שמאור אמר, המטרה הושגה שאתה ממש סופר את הימים ואת השעות עד המשחק הבא. אני לא יודע לגבי תואר העונה, כי <coughs> כאילו מהמעט שחווינו מיינג' במפעלי נוקאוט, לא הלך כל כך טוב. אבל הוא עשה טעות שרבים לפניו עשו. נכון. פה, ו... אנחנו אחרי המשחק הזה, אני חושב, אני ומאור הקלטנו ואמרנו, המבחן יהיה עכשיו, המשחק קרוב נגד ברנלי. נכון, נכון. אם הוא למד מזה. אבל אין לו ברירה הפעם. מה, הוא יעלה עם דורינגטון ודונלי? האמת? אתה יודע, זה יכול להיות. הרבה אנשים רוצים. לא, אבל, אבל שאלה, אתה חושב שאתה תראה דייר פותח נגד ברני? וואו. תבין? סופו, אם כן, סופו. אז אני אגיד, הוא לא הבין, הוא נכון, לא למד. נכון, נכון. ואם לא, אז אני, סבבה, הוא תוקף גם את ה-fake up, כי הוא רוצה הכל. <אח> אני חושב שעכשיו, לאור המצב, מטרה שהיא תהיה ריאלית ו... וטובה לנו, זה באמת יהיה טופ פור. או טופ 5, תלוי בהישגים של האנגליות באירופה, ויכול להיות שטופ 5 יספיק בשביל להשיג צ'מפיונס ליג. אבל בשביל לשחק שנה הבאה ליג, נראה לי מטרה די, די... ריאלית. כרגע במקום שלך, כן. במקום ובאיך שאתה משחק, ובעובדה של איך שאתה רואה את העונה המתקדמת עם, עם איזושהי תקווה שיש... כאילו אנחנו עכשיו במצב הכי גרוע מבחינת סגל. כן. יהיה רכש, יחזרו שחקנים מפציעות, אז אתה דווקא לעלות מכאן. Uh, כן, אין ספק, כי אנחנו ראינו איזה שינוי, זה פתאום שמישהו חוזר ולא רק נפצע. למרות שנפצעו שתיים, אבל כאילו, <laughs> פתאום מישהו חוזר, זה נותן גם בוסט. בעיה. אנחנו היינו, שעה לפני המשחק היינו בטירוף, פתאום לראות את בן דן בהרכב, כאילו זה... הכניס אנרגיות אחרות. בוא נלך קצת לכמה מצטיין, הפתעה וכאלה. יואב, מי המצטיין שלך עד כה? חצי העונה הזאתי. תשמע, התשובה הכי טובה זה אנש, כן? ברמת העיקרון. כן. אז אני אקשה עליך, בוא נבחר שחקן. זהו. כשנבחרת צוות מקצועי הכי טוב, ניתן להם שאתה מצטיין. סוני איתנו בפודקאסט. מעניין עכשיו, בועז הלך לאספת הורים עכשיו פשוט. בהמשך למה שאמרנו בתחילת הפוד, אני חושב שכרגע המצטיין שלי לעונה הזאת זה ויקריו. בעצם זה הבן שנכנס כביכול לנעליים הכי גדולות. כמו שאמרנו, שנים רצינו לראות את המחליף של הוגו, שלא הגיע, והוא גם קיבל לפחות חצי מהמשחקים, בוא נגיד עם הגנה, שלא מייחלים לרעיבים הכי גדולים שלך, ועדיין אני חושב שכמו שאמרנו, אנחנו ביום טוב רואים את הפסגה, אז אני חושב שהחצי עונה שלו עלתה על כל הציפיות האפשריות של... גם מי שחלם על תחילת, עונה, תחילת קריירה, בוא נגיד, בטוטנעם, של שוער שהגיע מאמפולי, אה, לא חלם על כאלה ביצועים. כן. אז לדעתי זה ויקריו. אה, מאור, אתה הולך עם ויקריו או עם מישהו אחר? וואו, זו שאלה קשה. קודם כול, אני חושב, כי קשה לבחור, קודם כול אני רוצה לבחור אחד, שונה לכל עמדה, כאילו מצטיין, הפתעה, כל הדברים כן. האלה, אני לא רוצה לחזור על זה, כי כן. אפשר בקלות, אפשר להגיד הכל פה, הכל ריק, ויקריו. כן. Ee, בתחושה שלי, זה חייב להיות ee, ee, מישהו ש, שגם שיחק איזה, לפחות את כל, כאילו את רוב המשחקים, נגיד זה ככה, ee, ולכן... שזה מוריד חצי סגל. <laughs> כן, בדיוק. ולכן אני חושב ש... אני אלך עם פדרו פורו, מצטיין העונה שלי עד כה. אני חושב שהוא גם התעלה ברגעים הקשים, והוא שינה את ה... איך שהוא משחק, הבין את התפקיד תוך כדי, תוך כדי, ה... תוך כדי תנועה, והוא, האמת, שאני לא יודע מה יקרה אם פורו לא ישחק. זה כאילו, הוא סוג של מנוע ומוח, כאילו, בטח בהיעדר מדיסון, אני לא יודע מה יקרה אם פורו לא ישחק. כאילו, מאיפה נביא את הקידום כדור? מאיפה נביא... היה את זה. אה... משחק אחד או שניים, לא? מה? הוא אה? לא שיחק במשחק הראשון? בהתחלה, בהתחלה הוא שיחק, כן. ונדמה לי, מאז הוא, הוא לא יצא מההרכב. מאז יונייטד, כן. <אז> <אז> כן, שזה המשחק השני בעצם. ולא ראינו את פורו, סליחה, בלי מדיסון. כאילו, ששניהם לא משחקים. כן. ואז כאילו, מה שאתה אומר שחסר, שפורו מביא, וכאילו, אם הוא ומדיסון לא על המגרש הזה, אין אף את זה. כן. וגם יש בו משהו שגורם לך להתחבר. כאילו, הוא מחבר אותך לקבוצה, ל... לדשא, לרצון לראות את הכדורגל, וגם הוא מפרגן בפנטזי. בועז, מי המצטיין שלך? אני גם רציתי להגיד ויק. כן, אנחנו אחרונים, אז אין לנו, לא נשארו שחקנים פשוט. תאמין לנו את כל התשובות הטובות. האמת ששמתי לב שיש לו, כאילו כמו שלחלוץ יש את אותה חגיגה אחרי שער. יש לו את אותה תנועה אחרי שהוא סופג שער שהוא כאילו מזנק הרי על הדשא לנסות להציל ואז הוא קם עושה עם היד כזה כאילו כועס כזה צועק על ההגנה <laughs> ו... וכן אז כן סליחה הוא, ה... הוא המצטיין שלי חד משמעית אני חושב שהוא לא מגיע לו הפציעות של של מיקי ושל וההרחקות של הודוגי וזה, כי יש ערך בשמירה על שער נקי, ואני לא רואה מתי אנחנו נשמור על שער נקי בזמן הקרוב. ואולי זה גם סגנון המשחק של N, של כאילו, אתה יודע, בוא ננצח 4-3, אבל כאילו, כל, כל עוד נשים גול אחד יותר מהיריבה, אז ננצח. למרות שהרבה פעמים סופגים פשוט בדקה האחרונה, או בדקות האחרונות, שהמשחק אמור כבר. זה גם שערים שהם מיותרים, אבל כאילו... כן, וזה גם מפריע בפנטזיזם, ואתה יודע, יש לך את פורו, יש כאלה מחזיקים את ויקריו, ואתה רוצה את הקלין גם, וגם, תשמע, יש לזה ערך מנטלי לקלין שיט עבור שוער. כאילו, הקבוצה יוצאת, מפוצצת באנרגיה וביטחון אחרי 3-1, ושכבש בעננים. לא יודע מה ויקריו זה מבסוט אבל כאילו באיזשהו שלב הוא יצטרך עוד רשתות נקיות בשביל, בשביל הדבר הזה אבל הוא המצטיין שלי אני עם מים. כן טוב אז לי לא נשאר שתי האפשרויות שלי באמת היו ויקריו ופורו עוד פעם אין כל כך הרבה אפשרויות אחרות. חיל? סלסון? לא אני חושב שעוד אופציה די טובה זה סון כן. נכון, כן. כל הכבוד על המנהיגות, ובסוף הגולים. כן, כן, זה נכון, הוא קצת כאילו נשכח אולי בכל מה שקורה מסביב. ותסלחו לי, יש גם את האופציה שלא מדברים עליה, כי לא אוהבים את זה, כי זה לא סקסי, אבל היא הכי סקסית. הכול סקסי. בעיניי לפחות. אה, חשבתי בן דייוויס. זהו, אני גם טעתי שהוא הולך לקרמה. יש קטגוריה אחרת בועז, אל תדאג, יש לו קטגוריה אחרת. כן, זה נכון, אבל אני חושב שפשוט ויקריו ופורו פשוט הרבה יותר טובים בעונה, יותר רציביים. אז אני, בשביל האיזון אני אלך על פורו. הפתעת העונה, הפעם אנחנו נעשה ההפך, אני אתחיל עם הפתעת העונה. יכול להיות שהוא לא הפתעת העונה, כאילו, הוא דוגי מבחינתי, אבל... לא, לא ציפיתי ממנו ליותר מדי, וכמו שאנחנו אומרים פה פעם אחר פעם, הבן אדם כאילו, זה קיר בטון שרץ מהר, וסוחב אחריו ו... כל מה שיתפס עליו הוא סוחב. הדבר היחידי שבאמת, uh... כן, ו... מדהים. והדבר השלילי היחידי זה ההרחקות, כאילו הצהובים, אדומים, שזה הדבר היחידי שכאילו הוא באמת... Uh... פוגע אבל עוד פעם בין, כמו שאמרת בועז בין 20 סגנון של אנג' זה משהו שהשתפר עם הזמן אז מבחינתי הוא הפתעת העונה. בועז נלך איתך. לקחתי לך עכשיו גם כן? לא כי כאילו זה זה באיזשהו מקום זה ברור שהוא הפתעה פריצה אבל היה קצת אה... כאילו היה מזה קצת. ב... ב... בליגה האיטלקית, בסל... כן, אבל אתה אומר ליגה איטלקית, זה לא פרמייר ליג. זה לא שחקן בין 20 שמגיע פעם ראשונה לליגה. הוא גם צעיר וזה, אבל אין ספק, אני ההפתעה שלי... וכשהוא צריך להתווכח עם סס על המקום, כאילו... היה לי משהו בראש. אחד מהממים בזה, לא משנה. אבל כן, שההפתעה שלי זה פאפה. פאפה דונט פריץ' סאר. פפ. כן, פפה, פפ. וואלה, גם צעיר, שחקן מטורף, ו... כאילו למה שנקרא בעין בלתי מזוינת, אפשר עוד לחשוב שהוא לא עושה הרבה, לא נוגע הרבה, אבל כאילו התרומה שלו כל כך אדירה במרכז, ואתה רואה את זה, כמו שאמרנו, בשינמוך המטורף הזה, כשהוא יוצא וסקיפ נכנס. ואם כל הקשרים שלנו כשירים, אז זה חייב להיות בין תנקור ופאפא. ביסומה ואויברג וכל שאר ה... וסקיפ וכל שאר ירקות שיש לנו בסגל, <laughs> בעמדה הזאת. לא, לא, לא מסוגלים לפתוח לפני פאפה. בנתנקור בכלל זה ליגה אחרת, אבל <laughs> לגמרי. טוב, אצלי הוא נכנס בקטגוריה אחרת, אבל נלך עוד מעט, נגיע לזה עוד מעט. מאור, מההפתעה שלך? עכשיו אתם לקחתם לנו. אה, <laughs> אז אולי <laughs> פשוט נדלג, נעשה שניים-שתיים, וזהו. אם אנחנו, אין שחקנים בשביל... לא, אז אני אתן, אז אני... כי התלבטתי איך לחלק אותם. אז אני אתן את ההפתעה לבן דייוויס. אני חושב שאין פה אחד שלא מופתע מזה שדייוויס מסוגל לשחק בלם בצמת בלמים, בקו הגן הגבוה, ובאמת באמת לשחק בצורה, אני רוצה להגיד נקייה מטעויות, בטח היה לו פה אחד שם, שם טעות, אבל ממש, ממש כמעט נקייה לגמרי מטעויות. אני לא חושב שזה יכול להמשיך עונה שלמה, אני לא חושב שאפשר לבנות על בן דייוויס כבלם שהוא לא בקאפ, אבל באמת לא דמיינתי שאני אראה את בן דייוויס גם מחליף כל כך הרבה פרטנרים, כן? בואו לא נשכח את הדבר הזה. הוא כאילו הבלם המבוגר האחראי גם מבין הצמד, הוא כאילו לוקח אחריות גם על הפרוטג'יס שלו. כן. אני באמת לא חשבתי שנראה אותו זורח בעמדה הזאת כמו שהוא, כמו שהוא נראה במשחקים האלה. הוא, הוא חצי, חצי ממשחקי העונה הוא משחק בלם. בלם, כאילו, בצמד בלמים, שימו לב, כאילו. לא איזה... זה לא נאמר פה כי הוא שיחק איזה שני משחקים טובים וזהו. זה נכון שגם הפסדנו כמה? ארבעה משחקים ותיקו, אז כאילו זה לא הנתונים שהיו לנו בתחילת שנה. אבל זה גם ארבעה ארבעה ניצחונות בחמישה משחקים. כן. הכל תלוי איך אתה מסתכל. בוא נגיד שגם אם היית שם את פאבר כנברו בקו הגנה עם אמרסון רויאל, לא בטוח שהוא היה שומר על ארבעה ניצחונות בחמישה משחקים. כן, ואני חושב שחלק מהקרדיט פה זה לאן שא' האמין שדייוויס מסוגל לעשות את זה, וב' אני חושב שהשיטה שלו מצליחה גם להחביא, על אף כמה שזה נראה מצחיק, להחביא את החולשות שיכולות להיות כשאתה חושף שחקן כמו דייוויס לקו הגנה נמוך. ויענו יצא בהפוך על הפוך, שזה עזר לדייוויס גם להיות טוב יותר. כן, אחלה דייוויס. יואב, יש לך הפתעה אחרת או שנעבור הלאה וניתן לך כבר את המשתפר? לא, אני עם בועז בהפתעות. סבבה, אז משתפר יש לך מישהו אחר? או שאנחנו חוזרים ואתה לא, שחקן? לא, משתפר כן. משתפר יש לי שחקן שעוד לא דיברנו עליו. Okay. זה גם קשור לתמונה שמאחוריי. משתפר שלי זה רומרו. זה לא משתפר ביכולת, זה משתפר במנטליות. שזה לא פחות חשוב בקבוצת כדורגל. רגע, הוא בתמונה <אח> מאחוריך כאילו? לא, לא. זה פשוט הכל קשור ל... לה... אני חושב שהדבר שהכי הרווחנו בחצי עונה הזאת, זה זה שהקבוצה פשוט נהייתה קבוצה, וזה קשור, גם לה... וזה קשור גם להחלטה של אנג' בתחילת העונה, שגם אנחנו חשבנו שהיא טיפה משונה, מה אתה שם את סון אולי זה ה אבל למה לא לתת לבן דייוויס נגיד וייס קפטן או משהו, ולתת לרומרו ומדיסון. שחקן שלא שיחק, לא נגע, אולי נגע בכדור באימונים ואתה רואה ששני האנשים האלה לקחו את התפקיד הזה בצורה הכי רצינית שיש, השבוע גם הייתה איזה, לא יודע, הפצה, איזה שמועה שאיזה שהיא טורנאי ארג. ארגנטינאי ירד על ההפסד בברייטון ורומרו סימס לו אישית ש... משהו כמו... בו. כן, don't, don't Mess with my boss. <laughs> אז אני חושב שבאמת ה... ה... הסלידה של השחקנים שהייתה שנה שעברה מה... מהמאמן שלנו לעומת מה שאנחנו חווים עכשיו זה משהו שהוא משפר גם את השחקנים שאנחנו פה בפוד חשבנו שעדיף אולי למכור אותם או איבדנו אותם ולכן אני חושב שהוא הוא השחקן המשתפר, אני מקווה שנראה את זה גם ביכולת בחצי השני של העונה, כי אני חושב שעוד יש מה לשפר. כל עוד אבל... בריא. אבל, אבל כן. אני אמשיך עם המשתפר שלי, זה שר. בגלל שבעיקר ראינו את העונה שעברה, אמנם לא הרבה, אבל פשוט היה נראה כמו שחקן שיכול להיות קשור איכשהו למועדון הזה, ואני חושב שגם בסוף העונה דיברנו על... מי ימשיך, מי לא, מי אנחנו חושבים שצריך להמש... להמשיך, אני לדעתי לא אמרנו שסער צריך להיות שחקן סגל, או בטח לא הרכב. אז אלון תכף מכר אותו לחלפים במוסך בחולון. <laughs> <laughs> <laughs> הוא רוצה טונגי, אבל אז עזוב, אלון, <laughs> <laughs> אלון, עדיף שלא נגיד מה... מה, לא יודע מה עובר עליו. אז <laughs> <laughs> לא האמנתי שסער יהיה שחקן הרכב, ובטח שחקן כל כך משמעותי. אז מבחינתי הוא המשתפר. נעשה מישמש, מאור, אני המשתפר שלך. זה פעם אני, אני איתך, או כמו שבועז אמר קודם, שר הוא המשתפר שלי, לא, לא, לא נמשיך, כן. נפרד אה... מעבר. בועז יש לך מישהו אחר. אגב, שר עוד שחקן שיכול להשתפר. הוא זה... גם צעיר, בן כמה הוא? 21? זה מה ש... או 20? כמה? כמו שאמרת, המשחק הזה נתן לנו טעימה ל... למה שר השלם יכול לתת לנו. כן. בועז, יש לך מישהו אחר? כן, יש לי בום כביר וגרסת המשתפר. נו? מרסון רויאל. <laughs> <laughs> כבלם או כמגן? או כעורך בדיוק. מגן מידיע. שמאל. בתור העובדה שהוא מסוגל לעשות את כל התפקידים האלה, והוא לא אבסולוט שיט שואו, כמו שהיינו גילים ומצפים בעונות הראשונות שלו, בעונה בוא, הראשונה אם, שלו. אם עכשיו אני אומר לך, רויאל קולבויניק, היית אומר אוקיי, הגיוני שיהיה קולבויניק, פשוט לא על המגרש. כן, זהו, כאילו קולבויניק, אתה מתכוון שאני אוטו במחנה את ה... איך קוראים לזה? את הג'אמפי שלו בחניה פה למטה ועולה עם ארגז כלים לעשות שפחת. כן, בדיוק, בדיוק, ואז הוא קופץ לשכן ומתקן את הנזילה ב... הדרשיקה. כן, בדיוק. היית אומר אוקיי, זה הגיוני. שולח לו וואטסאפ, תשמע אחי, הזמנתי מעל לאקספרס שקע חכם, לדוד, אתה יכול לבוא להתקין לי אותו? לא, אבל וואלה הוא סופר סולידי, וכשזה בא משחקן כזה שהיינו רגילים באמת לזוועות עולם ממנו, שכבר חתמנו על זה שאין לו מוח, זה פשוט השתפרות שלא יודע, אולי הוא הלך למרפאה והרופא ו... ו... בטעות השתיל לו מוח של שחקן אחר. אולי במחסן של הרופא, כאילו... <laughs> <laughs> <laughs> uh, טוב, יפה, זו בחירה טובה, בחירה מכובדת. אני אשאר איתך על מאכזב העונה, חצי העונה. Uh... פה, כאילו, יש מצב שיש פה פה אחד. מה, בסומה? אורי צ'ארסון, כאילו, לא יודע, בוא תתחיל, כי לא היו ציפיות, אני, כן, אני אלך עם ביסומה. למרות התחילת עונה? בדיוק בגלל זה אני הולך, כי כאילו, מה קרה, אחרי חמישה-שישה משחקים פתאום אתה נהיה זבל? אתה לא, כאילו... משחק כאילו אפס מנטליות ו... ואין חשק, וה... ומה היה שם, אדום אחד, ואז הרחקה של צהובים גם? אז אדום. כאילו, מי אתה? אתה... אנחנו... היינו בטוחים שגילינו את הגואל, את משיח בן דוד בכבודו ובעצמו, <laughs> נכנס על... על... על דייר הלבן <laughs> <laughs> לאצטדיון, והוא... פשוט זה בא, והוא לא זמין עכשיו, והוא לא יהיה זמין לזמן הקרוב, ואני שמח על זה, וזה אומר אקונן. יואב, מהמאכזב שלך? כן, מאכזב זה ביחס הציפיות, אז... אני חושב שהמאכזב שלי זה אויברג, האמת. למרות שכאילו, הדברים אמרו שהוא לא. אמרתי שאני או... לא חושב שהוא, זאת אומרת זה, זה קצת אה, קשור למה שאמרת נגיד על הציפיות שלי בתחילת העונה. כמו שאמרתי על פורו, שהוא כאילו לא, אולי לא יתאים לשיטה ולא זה, ואתה רואה שהבן אדם אה, בעצם התאים את עצמו למאמן מסוים. אה, עם רויברג, אה, למרות הציון לשבח שמאור אה, נתן פה, אה, אני חושב שהוא כל ה... בוא נגיד, כל הרמזים מכוונים אותנו לזה שלא בטוח שהוא אפילו שורד איתנו את ינואר, אז בתור בן אדם שהוא כביכול אמור להיות מנהיג, דיברנו עליו שנה שעברה, שיש לו מנטליות אולי של חוץ מלהרים את הידיים הוא גם יכול לתרום להנהגה ודברים כאלה, אז הייתי מצפה ממנו שגם ישנה את ה... יתרום <coughs> לשינוי שהתחולל בקבוצה. ו... אני <coughs> לא <coughs> יודע, ו... כאילו, אני מכבד את הבקשה, את מה שאתה אומר כמובן, אבל כאילו די כנראה בהתחלה אמרו לו שהוא לא בתוכניות כל כך, הוא ראה שהוא לא בהרכב, זה משחקן שהיה שיחק כל הדקות, אפילו עם כאילו שהוא מדמם והכל. נגיד המצב שהוא בספסל, אז זה בטוח משהו שפוגע מנטלית. לא, אני יכול באחולת. להבין אותו. אני פשוט חושב שהוא... אני לא חושב שנגיד ככה, מריש לא ציפיתי, בסדר? מה שהוא נותן זה כבר מעבר למה שאני מצפה. אוקיי. אז בישומה ציפיתי אולי יותר, אבל אי אפשר להגיד אחרי העונה שעברה שלו, כאילו מבחינתי, כי אני לא חולק על בועז, אבל אחרי מה שראינו ממנו שהוא לא נספר ולא היה בכלל בעונה שעברה, אז כאילו ביחס הציפיות, הוא לא מאכזב, כאילו מאכזב זה מבחינתי זה משהו שהוא, אתה בונה לעצמך איזשהו קרדיט ואז על, על, על, על פיו אתה נבחן. מה <עם> <אח> okay. אור, יש לך מישהו אחר או שאין מאכזב פשוט? אולי, זה גם אופציה. כן, יש לי מישהו שמאכזב אותי. בועז מאכזב, סתם. שלא מגיע מספיק לפודים. האמת שאני אני מאוכזב מרומרו. קצת כמו שיואב אמר, עוד לפחות לביסומה לכאורה יש לנו איזשהו גיבוי, לא יודע, אני כאילו אני חד משמעית מסכים עם בועז, אני גם מסכים איתך רפי שאם המשחקים של ביסומה מתפזרים ולא מתרכזים בשלושה ארבעה משחקים אולי אנחנו לא רואים את התמונה כאילו לא חווים אותה באותה עוצמת אכזבה. שאגב, <אז> זה כל העונה הזאתי ככה, כי הכל התרכז לרצפים. הרצף של ההתחלה, הרצף כן, של ההפסדים, ועכשיו עוד הרבה. כן, רצף הפסדים, <אז> עכשיו אולי קצת פתאום הפסד ניצחון, נראה, נראה לאן זה הולך. <אז> מקווה שלא הפסד ניצחון, <אז> הוא <להפסד> ניצחון, <אז> כי נוכל לעבור את השלב הבא. Uh, אבל רומרו כי דווקא בגלל שהוא קיבל את הקפטן ודווקא בגלל שאין לו מחליף, אין, פשוט אין מחליף, uh, אני מאוד מוכזם משחקן שאתה יודע שאתה מתחיל את העונה עם uh, פחות 30% משחקים. כאילו, חשבנו שזה השתנה הדבר, וזה לא נראה ככה, זה נראה לפחות בדיבור, uh, אבל uh, הוא, הוא כאילו, לפעמים הוא אלים, אתה יודע, הוא פשוט אלים. על המגרש וזה לא מדבר על, ה... על מה שעשו לו בצ'לסי שנכנסו לו כאילו לתוך הראש שזה אנחנו יודעים שהוא שהוא שהוא שהוא נופל כאילו הוא חייב לפתור את זה כי אנחנו אוכלים על זה המון. <אף> <אף> זה <אף> זהו. עכשיו הוא פצוע אז כאילו לזכותו ייאמר שהסיבה שחלק מהמשחקים הוא לא משחק זה בגלל שהוא נפצע. שגם זה היה נשמע נכון <אף> אבל, אבל, אבל זה בדיוק העניין עד, אבל... אם, אם יש לו בעיה שהוא נפצע ל.. ל... לא יודע, לחמישה עד שבעה משחקים בעונה. אתה לא יכול שהוא יפסיד לך עוד uh, חמישה-שישה משחקים נוספים. כן. לא, זה, זה, זה... זאת הבעיה. כן, מקבל את זה לגמרי. Uh, טוב, המאכזב שלי... לא יודע, חשבתי על רישרלסון, אבל קצת הורדתם אותי עם הקטע של הציפיות וה... כאילו, אכזבות. Uh, אני אלך uh, לדבר אחרון לפני שאנחנו עוברים הלאה, זה הרגע של, הרגע של העונה. אני אתחיל פה. מבחינתי הרגע של העונה זה הרגע שהבנתי שהאנג'בול זה הדבר האמיתי, כאילו. Mm -hmm. זה הדבר שכאילו ייקח אותנו, יחזיר לנו את האהבה לכדורגל, יחזיר לנו את האהבה לטוטנהיים, יחזיר לנו את האהבה פשוט, כאילו, יחזיר לנו הכל, כאילו, את כל השמחת החיים, כאילו, וזה, וזה בטח כאילו מהאירועי 7 באוקטובר, זה עוד יותר כאילו העצים את זה, אמנם לקח קצת זמן, אבל... זה כן הגיע בשלב מסוים שכאילו אנחנו חשבנו, כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שחשבנו שנתרחק מטוטנאם, שנתרחק מכדורגל, כמו הרבה אנשים אחרים שעשו את זה בקבוצות אחרות, שכאילו קבוצות אחרות, ליברפול למשל וכאלה, וכאילו האנג'בול זה כל, גם הסגנון, גם אנג', גם הקבוצה, כל הביחד, המשפחה הזאת, מבחינתי זה כאילו, זה הכל, כל הוא. אז הרגע שהבנו שזה אמיתי מבחינתי זה הרגע של העונה ויש לנו אורח, אני רואה שיואבי אורח, מי שרואה ביוטיוב אז יראה את זה, מי שלא זה התינוק. אולי הוא רוצה להוסיף משהו, אולי יש לו איזה מאכזב או משהו. רגע העונה של התינוק. נראה לי היום בו נולדתי. רישר לסון הוא השחקן הכי טוב, מפקיע כשאני נולדתי, בשחק הראשון שראיתי. טוב אז הרגע העונה שלי בועז בוא נעשה את זה זריז כדי לעבור הלאה אבל מה הרגע הזה שלך? ליברפול כמובן האווירה במלצר כמטרום המלחמה כשהכל היה סבבה האמת שכשיצאנו מהמלצר יצאתי מהחנייה ואז ברמזור נעמד לידי אייל יאנג. למי שלא מכיר, היה לו את טוטנאם שגם נפצר בשביעי לאוקטובר ועכשיו מחלים, אני חושב, איפשהו באזור נתניה. ושמעתי גם סקופ שהוא רואה משחקים עם ספיירס רעננה, דרך אגב. או-אה. ו... זה, זה, זה <laughs> בעייתי, אבל... אתה יודע. כן, היה שם, א', המשחק עצמו היה פסיכי. כן. היה פסיכי והיה כיף, כאילו, שדברים כן. הלכו לטובתנו, גם עבר שהוא טעה לטובתנו. אבל כן, יצאתי, היה לנו רמזור אדום ואני עומד ליד אייל והוא מנמיך את החלון, ויש לו בפול בלאסט ווליום, Big Edge instead, <laughs> ואת, את המקור של רובי קין, אבל הוא צורח את המילים <laughs> של Big Edge, של רובי קין, אני מצטרף, <laughs> רובי <ואז>, וויליאמס, כן, <laughs> ואז כל אחד נוסע לדרכו. שמת לב שאמרת רובי קין? שכן, כן. <laughs> זה אותו דבר, לא? כן. <laughs> <laughs> כן, אחלה מומנט. כן, לא אין ספק. אה, מאור? אחרי, יש רגע אחר? אה, האמת שבועז הפתיע אותי שהוא לא בחר בלימס של שפילד, אבל <אח> אה, אה, הרגע הרבה. שלי... אה, הרגע גם שם שלי... היה לימס אבל. כן. בליברפול? כן, גם באצטדיון וגם ב... <אח> במלצר. כן. הרגע שלי הוא רגע קטן אה, ומפתיע. מי שזוכר, נגד ניו-קאסל, אני חושב, היה איזה ילד קטן כזה, שעלה עם השחקנים, וגם במנהרה, <laughs> קרוב, <laughs> אבל לא, <laughs> <laughs> וגם במנהרה וגם על, ה... על, ה... על המגרש, הוא היה כזה fully coיז אמיתי כזה, עשה... אה, שהוא עשה אסכירה שלך, כן. ו... ועשה יש כזה, וכאילו, ראית שהילד הזה יודע שהולכים לנצח. <laughs> ו... וניצחנו בסטייל את המשחק הזה. כן. אני כמעט בטוח שזה ניו קאסל, זה לא משנה, כי כן, גם אם זה אחד שאחרי אה, ניצחנו, כן. אה, זה היה במשחק שניצחנו, זה, זה כאילו זה היה fully coיז וזה היה fully end, <laughs> ו... וזה כאילו, בשביל זה אתה רואה את המשחק, בשביל התחושה הזאת, כאילו, שאתה כולך יוצא מתוך ה... הילד של כולנו. מהרגש. כן. Oh, יפה. Uh, טוב, יואב לא פה כדי לתת את הרגע שלו, אבל יש לנו מצב שהרגע שלו לא יהיה קשור לטוטנאם. אז... Okay. Uh, טוב, בואו נעבור uh, בקצרה, כי אנחנו כבר לא יודע כמה זמן הפרק. Uh, חלון ההבהרות נפתח uh, לפני כמה שעות. אני רציתי רכש uh, כבר היום, אבל uh, מה לעשות, uh, דניאל לוי בשנו. Uh, יש uh, כמה שמועות, שמות, uh, אולי אני טועה בשמות, אז מאור, תעזור לי. הבלם הרומני מגנואה דרגוסין. אכן, איפה? רדו דרגוסין. איך? רג, רדו, רגו? רדו? רדו? רדו. רדו. Okay. אוקיי. אז uh, שמועה שהוא כאילו עניין של סיכם תנאים, uh, צריך uh, לסגור uh, על חמישה, הבדל של חמישה מיליון אצל uh, גנואה, שזה איפה שדניאל לוי חי, <laughs> ההבדלים האלה. האזורים <laughs> שלו. <laughs> <laughs> <laughs> גם <laughs> קונור <laughs> גנגר מצ'לסין. <laughs> uh, <laughs> <laughs> <laughs> כן. אגב הבנתי שהיה שם ביובה שהוא כן, הביא אותו כן פרטיצ'י אז... הביא אותו ליובה ב-2019. אז, אז יש שם גזירת קופון כפולה ואנחנו בסוף... כולנו בובות בתיאטרון הבובות <laughs> של דון פרטיצ'י, <laughs> המושך בחוטים. כן בסדר... אל, תש... <laughs> אל תשכח מי אמר להם ראשון על uh, מדיסון. נכון והנה זה, זה קרה. איזה ספרס רעננה עושים? לא לא לא לא לשם עדיין. <laughs> uh, אז uh, דרגוסין, uh, קונור גלגר מצ'לסי, שזה מעניין מאוד אם סרטן של צ'לסי יעבור עלינו, זה לא קרה מאז uh, ווליאם גלס. סרט הקפטין. כן, טוב. וזה בדרך כלל הם הולכים לארסנל, אז uh, זה יהיה נחמד אם יבואו עלינו. Uh, זה השמות שראיתי, יש את טודו uh, בום, אבל uh, שזה נשמע שזה לא משהו שהולך לקרות. אגב, ראיתי שטיפסו בה בלפחות אפריקה, אז מה, מה כל כך רצינו אותו? אנחנו נתקעים עם אותה בעיה. יש עוד שמות מאור? מישהו שיצא ש... לך לשמוע? כן, ו... יש... יש תחליפים לגלגר, למקרה שהוא לא יגיע. דיבורים על יוסוף, נראה לי שזה יוסוף אופנה מ... בטח גם הוא ב... לא, האמת שהוא צרפתי, אני חושב צרפתי. ממונקו. זה הפופנה <אז>... היחידי שלו בצ'רסי? יש מלא פופנה, תצער. זה כמו אוסיסוקו. כן. היה שם גם איזה אחד שהוא כן באליפות אפריקה מניס, אישה משהו, בדבדובי, לא יודע בדיוק איך אומרים את זה. ואמרסון של עוד אחד, של אטלנטה. זה שמות שעלו כאפשרות. כן, בקאפ בעצם ל... למקרה שגלגר לא יגיע. Okay. אישית, ממה שאני מכיר, לפחות אלפופנה ו... ואמרסון, הם, הם לדעתי טובים מגלגר, אבל יש פה עוד מרכיבים כמו הום גרון, וזה שהמאמן שלך פשוט נעול, על... לפחות לפי מה שאנחנו מתרשמים, כן? על, על גלגר בצורה אחרת, כאילו. אולי זה הדמאיו החדש. <laughs> בוא, אז איך אתה עם... קפטן של צ'רסי, אם הוא יגיע. וואלה, תענוג, אתה יודע, כל עוד התנועה היא לכיוון שלנו, אז זה בכיף, אני אשמח לחשוב זה... איזה כיף זה, שתהיה הזדמנות בשבילו להבקיע נגד צ'רסי. מן הסתם, ביום שהוא יעבור אלינו, גם יהיה איזה מלט קטן בטוויטר שיהיה נחמד לראות אותו. אפשר להגיד לך שהוא שחקן בינוני, והוא סתם, וזה. אגב, שמתם לב שהוא נפצע בשנייה שפרסמו שהוא מועמד עלינו, אבל הוא חזר לשחק, אז זה כבר... זה here we go, באופן רשמי. כן, אני, כאילו, אין לי ציפיות, חוץ מבלם, אין לי ציפיות לחלון בתנועה הנכנסת, אותי דווקא יהיה מעניין לראות מה תהיה התנועה היוצאת. יוצא תמימה, אין לנו סגל. ובכל זאת, אם דייר יעזוב בינואר, זה יהיה יום חג. זה... חג הווינגס 2. <laughs> לגמרי, כן. <laughs> כאילו, אז אין לנו סגל, אבל, אבל זה לא שהוא משחק, גם כשאין סגל. הוא עולה לשמונה דקות ומעיף כדור מאוד פשוט. לקרן, טוב, שאולי אבל אתה לא יודע, זה, עוד עוד זה, כן, זה כן חשוב שהוא ילך, למרות שאין סגל, ו... וגם בגלל השמונה דקות האלה, זה שמונה דקות של אנחנו מובילים 3-0 בבית, והוא עולה לא לשחק, ולא עולה לא לשחק דורינגטון או אשלי פיליפס, שיקבלו אה? את הדקות האלה כבר ויתחילו להיות המחליפים שלו. כאילו, האלה שיהיו המחליפים גם של רומרו, וכי זאת הכוונה בסופו של דבר, שהם יהיו השחקנים שיהיו מחליפים ראשונים. אז למה דייר אם אתם לא רוצים אותו? למה חיל? כאילו, תן לדון לי. כן. אנחנו מבינים 3-0, אפשר להשתמש בהם בשביל 5-10 דקות. אם וליז יכול להיכנס, גם הם יכולים להיכנס לדקות האלה. כן, אז... והנה, משכת עכשיו מה... מהשאלה את... סקארלט. את דיין סקארלט. כן, חבל yeah. שאי את ג'ק לארק. <laughs> כן. זה... וסירקל. זה עוד אן לכמה... כן. יש עוד שתי שמות שלא הזכרנו, אה, ג'וטה, לא של ליברפול, שהיה בסלטיק. של, אה... של אנץ'. כן, אה, עכשיו אה, באליט אחד, לא משחק שם, יש איזה עניין, אולי אנחנו יכול... יכולים להביא אותו בכלל בהשאלה, נשמע כמו משהו שיתאים ללוי לעשות. אגב, אולי לעמדה הזאת זה אפילו בסדר, לא להביא מישהו ככה קבוע. Uh, בכל זאת אנחנו עמוסים שם והיינו רוצים לראות uh, עמדה אם כבר מישהו מגיע מישהו שהוא ככה בא להרכב הראשון ו, uh, ושיגרום לנו כישראלים להתבאס כי זה ישלח את מנור uh, לחפש דקות ב, בהשאלות כנראה אבל uh, אבל זה יהיה טוב יותר uh, ויש uh, גם uh, חלוץ שסבירות מאוד נמוכה שיגיע, אם ריש לא יעזוב, זה סנטיאגו חימנז מפס ואו מפיינורד, אני לא זוכר בדיוק. נראה לי פיינורד, זה נשמע כמו שם של פיינורד. לא. מה, מהר בדיוק הלך שם. לא, כי... אבל זה, זה פיינורד, כי פס ויש להם חולצים אחרים. פיינור, פיינור. פי <laughs> <laughs> זה, זה הילד אמר, <laughs> לא... <מהר. laughs> <laughs> אוכל <בדיוק>. מהבקרוק, מוציא, פיינוד, <laughs> פיינוד. <פיינול. laughs> <laughs> שאני לא יודע מה אני חושב על חלוצים מהליגה ההולנדית. <laughs> כן, אבל הוא, מה, הוא מקסיקני? כן. יהיה לנו חיזוק, זה חיזוק uh, מפיד מקסיקו uh, בטוויטר הזה. כבר טוב, שזה פיד אנטי חלוץ מהליגה הגרמנית. <laughs> <יש laughs> השם זה... שטוטגארד, גינסארי, איך קוראים לו, אה, שירו ג'וראסי. מה, שיש לו סעיף שחרור של 17 מיליון? לצערי זה שחקן מהפועל חיפה. טוב, אבל בועז דיבר על מישהו שהשאלנו אותו לביירן. לביירן, כן, לא, הוא לא שאל, אבל ביירן, כן, הוא קצת מבוגר, אבל עושה מספרים יפים בביירן. הבנתי שהוא רוצה תואר, צריך לחזור. אפרופו זה, אני חייב, יש לי איזה טייק על הדבר הזה, אני חייב להגיד לכם. אני יודע שאנחנו בפרק ארוך וזה אולי אולי זה הזמן שלכם לעזוב כי מה שאני הולך להגיד יהיה כנראה לא כל כך נחמד. יש לנו עוד אחרי זה כאילו לא נורא. אז תדלקו על החלק הזה. כמו דודו טופז. אין לי זמן. אני חייב להגיד שבהתרשמות שלי הקבוצה הרבה יותר חזרה להיות מזוהה אתה כאילו יכול הרבה יותר להזדהות עם הקבוצה. ובשנה שעברה היית יכול להזדהות עם שחקן, הוא היה מעל הקבוצה. היום יש קבוצה, אתה מסתכל על כמעט כל שחקן בסגל ואתה אומר, אני רוצה לקנות את החולצה של השחקן הזה, אני אוהב את השחקן הזה, זה, זה השחקן שמחבר אותי ל, ל, לקבוצה. ומשהו לא דפק, לא דפק ב, ב, בסוף של ארי קיין, אני הייתי... במשך הרבה זמן מישהו שביקש למכור אותו ולהמשיך ולה, הלאה, אני יודע שזה תמיד אמרו לי מה תמכור, בלי אריקיין, מה נהיה, בלי אריקיין, וואלה, הנה אפשר גם בלי אריקיין, יש בעיה, בעיה בהבקעת שערים, אני לא אומר בלי אריקיין, בסוף איך אומרים, שחקנים באים והולכים, הקבוצה נשארת, אנחנו נשארים, ויש אל טרנטה, לא? אל טרנטה. אל טרנטה. אה, כן. Uh, טוב, אז אנחנו אומרים בלם, נשמע שזה קרוב, קשר כנראה, חלוץ, לא יודעים. כנראה שמה שצריך כרגע זה בלם חובה וקשר, לפי מה שזה נשמע עם כל הפציעות וההדרויות, אז... Uh... הכל תלוי זה במי אבל, כמו שבועז אמר. אם יצאו יותר, אם תעשה 40 מיליון על ריש, אז יבוא <laughs> גם לא. חלוץ. כן, לא, זה ברור. שמענו פה סקופ. כשר צריך, כי בעיקר מה שיש לך אחרי בנתנקור, כאילו, נכון לכרגע, למרות שכרגע הוא הרכב, פשוט לא מספיק טוב למה שהאנג' רוצה. כן. טוב, חלון ארוך, חודש, שבטח יהיו הרבה שמועות, אז תהיו חזקים, וכאילו, אל תאמינו לכל דבר. זה דבר... היחידי שאפשר לה, להגיד בתקופה הזאת, ונקווה באמת שעד הפרק הבא יהיה רכש. Uh, טוב, קצת שאלות uh, שקיבלנו. Uh, בפודקאסט של ווילד קארד, uh, של הפודקאסט של פנטזי, ואחלה uh, פודקאסט ואחלה חשבון טוויטר, אז אתם יכולים לעקוב אחריהם. Uh, שואלים, אומרים, שטוטנאם נראית הקבוצה הכי מלאה בליגה בפער, איך אנחנו חושבים שתסתיים העונה, ואיפה אתם חושבים שיסתיים התהליך. בועז, uh, פה דיברנו על מה אנחנו חושבים קצת העונה, אבל התהליך, מתי איך? תהליך? צריך לשאול את דבי. כן, כאילו, אתה יודע, אפשר להיות רומנטי ולהגיד זה יסתיים בתואר, לאו דווקא העונה, שים לב. כן, כן, התהליך יסתיים בתואר, והנפה מרגשת, אבל הכירנו את ההיסטוריה. תהליך יסתיים באיזה הפסד, סדרת הפסדים, כשהאחרון יהיה... שלוש אפץ בחוץ נגד uh, ברייטון ונתעורר בבוקר לזה שאינג' פוטר ושמינו את... Uh... מורי... סימיונה. כן, לא יודע, <laughs> ש... וואו, סימיונה. <laughs> כן. Uh, לא יודע איפה התהליך הסתיים, אבל מה שיפה זה שלא לא כזה משנה לנו איפה הוא הסתיים, כי אנחנו ממש נהנים מהדרך, ממש, <laughs> וזה מה שחשוב לנו עכשיו. אז אם ייגמר בתואר ברכה, ואם לא, אז כאילו, קצת באסה, אבל... 30 שנה אין תואר, 40 שנה אין תואר. כן, כאילו, אתה יודע, כל זמן שאנחנו בתוך התהליך הזה, זה כמו להיות ברכבת הרעים בלונה זה ממש כיף, מלהיב. מה, יש לך משהו? מה להוסיף? לא. כאילו, שוב, מה, מה שאני רוצה אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה תואר השנה, אני רוצה את ה-FA Cup הזה, זה, זה, זה, לא אכפת לי לסיים שבע, באמת, עם ה-FA Cup שבע, זה אליפות מבחינתי. זה... <laughs> זה... זה, זה... זה... זה לשנות את השמות בטוויטר שלנו. ל... זה, זה פשוט, זה כאילו, זה, זה ייתן... ז... זה, -קאר זה קאר ייתן כזה וייבס לעונה הבא, שבעונה <laughs> הבאה, שבעונה הבאה ניקח אליפות. אני בעד, קניתי. טל uh, ברנשטיין שואל, אם uh, רישה, עם עין, uh, מספיק טוב להיות חלוץ הרכב. <laughs> אז אני חושב שהוא מטריל פה. כי הוא יודע שלא. <laughs> הוא עוקב אחרינו בטוויטר, הוא יודע על מה אנחנו מדברים, הוא מקשיב לפודקאסט, <laughs> אתה יודע שלא. כאילו, <laughs> אתה רוצה, קח אותו להפועל. <laughs> נותן לך אותו בהפועל. הפועל סל. אז uh, לא, לא מספיק טוב להיות חלוץ בהרכב. חלוץ בהרכב, הוא יכול להיות באברטון. אצלנו לא... לא. Uh, יואל, יואל ניב שואל, מתי נראה שוב צאן כחלוץ? כי באגף הוא לא נראה מספיק חד. בועז, מתי נראה צאן כחלוץ? טוב, אנחנו יודעים שלא נראה אותו לפני, מה זה, סוף פברואר? לא, אמצע פברואר, תחילת פברואר, תחיל... לדעתי עשירי בפברואר זה דרך הגמר. דרך אגב, זה, כאילו, אני לא רוצה כבר להכביד עוד על הפרק, אבל לפרק הבא אנחנו צריכים לעשות כזה קצת אה, סקירה. סיבוב ה... שמות. על הליגיונרים שלנו, ומה הסיכויים של הנבחרת שלהם להגיע רחוק. כאילו, <laughs> אתה יודע, סנגל, לא יודע, עם פייבוריטים, עם רבע גמר, מה הולך שם <אח> דרום קוריאה, כמובן, פייבוריטים לזכות בטורניר הזה כל פעם, אבל... כן, צאן לא נראה משחק בטוטנאמה עד אמצע פברואר לפחות. כן. וכשהוא יחזור... הוא יחזור <laughs> פצוע כנראה. <laughs> כן, לא, זה גם, זה מאוד מאוד תלוי ברישרסון, כי אם רישרסון איכשהו ימשיך לשמר את מה שהוא עושה עכשיו, שזה לא רע בכלל, אז אנג'י יגיד, עובד, אני לא נוגע. בשנייה שזה יתחיל לחרוק, הוא יעשה את הסוואפ הזה, כמו שהוא עשה בתחילת העונה, ואז נראה את סון מתפוצץ שוב, וריצ'רסון בוכה על הספסל. גם עד שסון יחזור, זה אנחנו רואים מאמצע פברואר, ותקווה, בתקווה. בתקווה, בתקווה, תגיד אבל, את זה. כבר חוזרים, תגיד בוא, נת... את. בוא נתחיל. ואן חוזר. <אנ> <אנ> אני <אנ> קצת אוריד <אנ> <אנ> אותך, שנייה, אני אוריד אותך. שנייה, בסומה יחזור, כי הוא יעוף מוקדם. יהיה לך זה... קשה, יהיה לך קשה. <laughs> יכול להיות שגם סער, אם הוא יצליח. <laughs> אבל לא נראה לי. אז בוא נהיה רגוע. כמו, כמו האינז במלך האריות, <laughs> כשאומרים להם מופסה. <laughs> ואז... <laughs> ואז יחזור גם מנור. <laughs> <laughs> <laughs> וזה יהיה לך מישהו בשמאל. ואז הוא יעלה, יקפ... כמו שהוא הקפיץ <laughs> את, <הבן, laughs> ש... את הבן שלו ביציאה. הוא יבוא ויקפיץ שם את קולוספסקי אחרי שהוא מבשל לו את השער הזה עם איזה שהוא שער כזה יפה בדקה ה-90, אז יהיה גם את מדיסון. ואז, כן, צריך לדבר באמת על הדארץ, מה הוא בדיוק סימן את זה. אז יהיה לך בפברואר, יכול להיות קבוצה אחרת, כאילו. ולך תדע, אולי פתאום יגיע גם רכש. פתאום תחשוב לזה, פתאום פברואר אתה אומר, אני לא צריך את צאן. כן? יש אתה יודע מה קורה בראשון לפברואר? אין רכש, כולם נפצעים, מפסידים. לא, יהיה רכש והכל יהיה בסדר, ודוגי נפצע, ובן <laughs> דיוויס <laughs> חוזר להיות מגן שמאל. <laughs> <laughs> טוב, הוא, לא, הוא בקושי שיחק שם העונה. אה, אגב, סס אמור לחזור. טוב, שאלה של uh, פעם שנייה שמזכירים אותו, אייל uh, יאנג. Uh, את מי מהשחקנים המחליפים שעכשיו משחקים תשאירו בהרכב גם כשכולם יחזרו לקשירות. Uh, להשאיר בהרכב, כאילו, זה מעניין. אז uh, לא, לא בטוח שיש מישהו. No. הוא אז משאיר את בן תנקור. <תנקור> כן, <תנקור> אבל בן הוא תנקור... לא הוא לא בדיוק מחליף. מחליף. הוא פתח את התאונה, חוש... כאילו, אני לא יודע. אני השאלה... שקרנה, אני לך, יש, לך, יש, לך, יש לך את בן טנקור, ביסומה וסר. שניים צריכים לשחק. נו, no, אין פה שאלה לח... בכלל. כרגע זה ביסומה וסר. אין פה שאלה. מה? מה זה כרגע? אתה אני רואה? אני יש יודע. מחלוקת. מי, מי כי לפני, לפני, חודשיים. לפני, חודשיים. לפני, לפני חודשיים. לפני חושב שביסומה פותח לפני בן טנקור? לפני חודשיים, לא. לא, לא, לפני ב... חודשיים. גם לפני לפ... שר, לפ... זה לפני יכול חודשיים. להיות. אתה פותח לפני... עם ביסומה ובן טנקור. נכון, זה מה שחשבנו לפני חודשיים. לפני חודשיים, תלך לפרקים האחרונים, אפילו לפני חודש. אמרנו, לא... תחשוב על השלישייה של ביסומה אה, בן טנקור ומדיסון. זה השלישייה, כן, זה השלישייה. נכון, כי לא, לא הבנו את כוחו של השר. <laughs> <laughs> איזה שר הוא, אגב? עכשיו סדר, ממשלה, סדר, איזה שר? השר שש, שש? החדשות שהגיעו אה... מגרמניה לחיל הים. כן, שלהם, מנוע טוב. כן. אני במקרה מעורב שם, אז אני יודע. שר התקשורת. שר. אין ספק, שר צריך לפתוח ביחד עם בן תנקור, אני אפילו לא רואה פה מחלוקת בעניין. אוקיי, אבל אנחנו לא אומרים שבן תנקור הוא שחקן ספסל. בוא נגיד, שחקני ספסל. בוא ניתן את השמות רגע, כדי ש... אז מדברים על רויאל, מדברים על... דייוויס, סקיפ, אויביירג, רישרליסון אפילו, הייתי מכניס פה, ברנן, כן. ברנן הוא... לא, ברנן, ו... ברנן הגיע כשחקן הרכב בסופו של דבר, אז לא הייתי... ברנן עובר שמאלה, לוסל, קולוספסקי ימינה וסון חלוץ או רישרליסון חלוץ, ואז סון בשמאל ו... וברנן הוא כולו? מה, מה קורה שם כשמדיסון חוזר? זה ברור לכולנו שמדיסון חוזר להרכב, כן? בטח, על רגל אחת, כאילו, מחזיר אותו. אולי זה לא ברור לאיש הזה. תלוי, מי הכי גרוע באותה תקופה. כן. אני לא יודע, זה כאילו, זה מחשבה שאנחנו יודעים שלא תקרה, כי בסוף מישהו ייפצע, אז קשה לחשוב על זה. כן. אין לי תשובה כל כך, אבל רובם לא יישארו. כאילו, שחקני הפצועים פשוט יותר טובים. זה ההרכב. Uh, גיא בנימין אומר, מה אנחנו אומרים על הפציעות, האם זה רק נאחס או בעיה במקצועית באימונים או בצוות הרפואי, אז uh, מאור, נתת את התשובה שלך ובועז אתה נתת את התשובה המדויקת שלך, מה קורה שם? Uh, עמית גבאי שואל, מה ייחשב כהצלחה בסוף העונה אחרי הפתיחה המחשמלת? אז uh, מאור, אתה אמרת גביע ומקום שביעי? זה מבחינתך... הצלחה? מבחינתי זה הצלחה מסחררת. בוא, אז אתה טופ פור או שתואר גביע יותר חשוב? <אם> אין הבדל. כל עוד אנחנו משחקים אותו דבר, אין הבדל. אם, אם, אם כאילו אני צריך לבחור, אני אבחר uh, תואר, אין ספק. כן. כאילו אירופה זה קצת uh, overrated, אני אגיד לך את האמת. כן, בטח עכשיו אם ה... <אם, אם> <אם> <אם> גם כי אנחנו כבר לא שם, וגם אתה יודע, סופר ליג, ועונה פעם, יש את השיטה החדשה של הצ'מפיונס ליג, כאילו, אתה אומר, בסדר, זה לא, זה לא מאסט. אתה גם כנראה לא תתמודד על זכייה בתואר הזה. כן. אבל 40 שנה במדבר. כן, נותן להניף, לנגוס במדליה. גיל טרייסר. שואל האם הגענו למח... למנוחה והנחלה עם פוסטקוגלו? האם זה יכול להחזיק לטווח ארוך? והאם הכל כרגיל תלוי בלוי, והאם יענה לדרישותיו? אז כי בסופו של דבר כן, הכל תלוי בלוי, ואנחנו עברנו את, ה... עברנו את זה עם כל כך הרבה מאמנים שלא גיבו, שלא גובו. כאילו תמיד אנחנו בחלון העברות מדברים על זה ש... צריך לגבות את קונטס, uh, צריך לגבות את מוריני את פוצ'טינו, אפילו לכיוון רדנאפ, כאילו, אמצע השחקנים קיבל את uh, לואיסה ואת uh, uh, ריין נלסון קראו לו, אם אני לא טועה. אבל הוא גובה, כבר בחלון הראשון שלו. כן, אבל כנראה שלא מספיק. בסדר, אתה יודע, אתה לא יכול... רומא לא נבנתה ביום אחד. להוציא מלב את מה שהוא עשה בחלון האחרון, זה מרשים מאוד. אז אנחנו יכולים לצפות גם למשהו עכשיו, חודש. מכרת את קיין. כן. מה, מה זה יכול להיות? א', נכון, מכרת את קיין, כן, אבל כן, אתה יכול לצפות גם למשהו בינואר, ולא סתם יש כאילו שמועות ש... שקושרות דברים יחסית קונקרטיים, יותר מבעבר. כן. <אח> Uh, טוב אבל טווח ארוך אנחנו חושבים שכולנו כולנו חושבים שזה משהו לטווח ארוך. אין פה. אין דרך פה אגב, כאילו לכמה שנים החוזרים. אוי לנו שירות. אם לא. ארבע שנים. Hmm. הייתי רוצה לראות כזה אמצע עונה הבאה כבר uh, הערכה. כן לגמרי. עם, עם uh, מדליה לצוואר אבל. Okay. <laughs> כשברקע יש... בלי חולצה, רק מדייל. ושותה מטה עם uh, כיתוב מאית. <laughs> uh, טוב, אני חושב ששאלה אחרונה לערב הזה, uh, לערב הארוך הזה. <laughs> אלעד עינת, את מי יותר דחוף להעיף מהמועדון? אריק דייר או בריין חיל? יואב, נתחיל איתך לפני שאתה הולך לנו להעניק. לא, לא תחרות, לא תחרות. דייר, ברור. מה אתה מסתיר את הבן אדם, אז כאילו זה קשה לדעת. אין דייר, אין דייר. בואי נגמר. אני התחיל דווקא, כי חיל הוא זה שמקבל יותר דקות ממנו, שזה מדאיג. כי דייר, ראה אולי במצטבח, לא יודע, חצי שעת משחק כל העונה, אולי קצת יותר. והיה אחראי על עשרה שערים. כן, אבל חיל, כאילו, הוא אשכרה קיבל הזדמנויות לגיטימיות, ובמשחק האחרון זה שיגע אך... אותי. תקשיב, ההחמצה כאילו, שלו זה... חיל, ההחמצות אין מה לדבר, אני <laughs> לא מבין איך הוא נוגח לשם, הוא כזה נמוך, <laughs> כאילו, אתה אמור <laughs> לדעת לנגוח איזה, <laughs> אבל... כאילו היה שלב שהוא הלך לקרן, כאילו בשביל לשמור על הכדור פיזי? ואני אומר, כאילו, מה, מה, מה אתה עושה? כאילו... זה היה הוא... תאגורם עסקי. כן, אתה, אתה בקבוצה, אתה בקבוצה עם אתה, אתה, אתה כאילו מבין איך הוא רואה את הדבר הזה? איך הוא מסתכל <laughs> עליך <laughs> ומה מה, מה הוא חושב עליך? <laughs> היה בפייסבוק ובטוויטר, במועדון הרש... הרשמי, אז כאילו הם עשו New Year's Resolutions כאלה. ונתנו לשחקנים לדבר על שחקנים אחרים, מה הם מאכלים אחד לשני. אז מישהו החל, או דוגי, שלא ילך כל הזמן, לג'ים. אני לא יודע מי זה היה, אבל אם זה היה חיל, זה היה אולי הברקה של חיל, אבל קשה להאמין שהוא... things we like to hear. אני, כאילו, זה קשה, זו החלטה קשה, אבל אם צריך, אני מחליט על דייר, גם מה שאמרתי קודם, ש... כאילו, לא יכול להיות שהוא משחק, הוא לוקח דקות לשחקנים שאמורים לקבל את אפילו אם זה שמונה דקות. הוא לוקח את הדקות האלה. למי יש יותר שוק? כנראה לכיל. כן. דיירמן נשאר כבר. חצי שנה בחוזה זה... לא, לא בקטע של למכור, בקטע של קבוצה שתהיה מעוניינת. מוריניו, למה? ביירן מינכן, לא? כן. כנראה שלכיל יש שוק כי ספרדיות אוהבות אותו. אז לא יודע, אם מנור חוזר נגיד בשבוע הקרוב, יכול להיות שאנחנו נראית כיל באמת עוזר, שיהיה מישהו שיכול לקחת את המקום שם. אבל כיל משחק בימין, מנור משחק כמעט רק בשמאל. כיל גם בשמאל. נור, כיל לא שיחק בשמאל, מנור שיחק בימין. מנור גם שיחק בשמאל. כן, בטח. מנור משחק בשמאל זה מה שאני אומר חיל משחק בימין הם לא באותה באותו לא, תפקיד חיל למה? אתמול שיחק בשמאל בשמאל כן למה הריצה לקרן הייתה בימין. לא. הוא בא לכניסה להנגיצה לא ימין. היו לו משחקים שהיו בשמאל רוב המשחקים הוא בשמאל. אני גם חושב. בוא נסכם כאילו... על זה שרוב המשחקים או... הוא כמו הוא כמו סתם הוא כמו הוא מתרוצץ כאילו ללא הכרה זה לפעמים ימין לפעמים שמאל ללא... <חוס <חוס זה בלזית. לא שליטה. כמו כלב שקיבל חיסול. יש שם זיקוקים ביום העצמאות. לא, בדרך כלל הם מתחבאים. הוא לא מתחבא. אם הוא היה מתחבא, עכשיו הוא היה נכנס מתחת לספסל. היה פותר לנו הרבה דברים. טוב, עכשיו שסיימנו, פרק קצת ארוך מהרגיל. וואי, נראה לי... כן, גם ככה אין מה לעשות, עד יום שישי. המלצה לשמוע את זה על כפול שתיים, זה בעברית אחרי הכל. <laughs> uh, טוב אז זה yeah, גם יותר yeah. מצחיק ככה אתה יודע זה מצחיק בועז כשהוא בכפול 2. <laughs> כן מה הוא מדבר כזה, כזה כפול 2 אני נשמע רגיל אני, חברים שלי אומרים לי בוואטסאפ שצריך להוציא פיצ'ר מיוחד של כפול 4 רק בשביל ההקלטות שלי. <laughs> <laughs> <laughs> אז מה אנחנו צריכים להגיד אין לנו את האופציה להגביר אותך את המהירות שלך <laughs> <laughs> בהקלטה. <laughs> סתם סתם. Uh, טוב, אז זה פרק ראשון ל-2024, שנקווה שתהיה שנה טובה יותר מ-2023, כי צריך לזכור שגם, אם רק במבט תלתות אינם, 2023, החלק הראשון של העונה, של השנה הזאת, היא לא היה כל כך טוב. קצת ניטרלנו את זה, לא עשינו סיכום שנה, עשינו סיכום חצי עונה, אבל uh, היה שם כמה דברים שנרצה לשכוח. אז uh, נקווה ש-2024 תהיה טובה, ושתיגמר בתואר. אז uh, תודה יואב, שוב פעם מזל טוב, uh, מאור, בועז, תודה לכם, ויאללה ביי.